Majd fel fogom venni ezt a műsort is, csak mondom mindenkinek, és megosztom a többiekkel, jó? jó hát csak hát ne... aztán újra berépek, mert én nem hallok titeket. Ja, értem. De akkor a többinek mondom, Edith, Bálint és Viktor fölveszem ezt a felvételt, ja, és megosztjuk Teljesen, meg. Múltkor is jó, volt. jó. Hát Most a minőség az egy más kérdés, nem az a lényeg. az a lényeg, hogy Nem, ez csak gyerekszoba kérdés, hogy az ember megkérdezi, igen. hogyha felveszik, igen. hogy akkor tudja a többi, hogy, hogy beszélgetünk róla. Most már GDPR-nek hívják a gyerekszobát. Igen, de, igen, GDPR de, igen. de, igen, de hogy, hogy Feri, neked is mondom, felvesszük. Meg Péternek is mondom, jó? Na, a, a, a Őt is felvesszük, de most Én csak a bős igen. Már, igen. Szia Péter, kontroll Dénes, ha meg akarsz szólalni. Hm? Hadobás Betty újra érkezik a csarnok hetes vágányra. Sőt, Márkus Máté is, most már saját néven érkezik. Igen. Na, sziasztok! most már hallok Szia Péter. Editet nem sikerült rendben a saját nevén megszólítani, de majd, majd lehet, hogy két Márkus Máténk van Máté. ilyen szempontból. Még most is az van kiírva, hogy Márkus Máté, nálad. Hello, Máté! Akkor Máték, köszöntsék egymást. Ez nagyon helyes. Máték. Két előjelű Máténk van ebben a pillanatban. Csak ki a kakú tojás? Ezt kell megkérdezni. Jó. Ezt én sose fogom megérteni, hogy ez hogy történik, de mindegy. Nem baj. Nem baj. A Lényeg az, hogy ott vagy online. Ott Micsoda vagy a só műsora van az Andrisnak ilyenkor. Mindenkit köszönt. A hetedik vágányra beereszti Bettit. És nekem azt tanították, hogy ha ilyet csinálok, akkor mindenkit vendégszeretettel nekem kell elontani, ugye ez a dolgom. De meg <gül> is kínálhatnál bennünket. Megvagytok kínálat, a teljesen mindegy. Hírekkel, jó, sok jó hírrel. tudom, hát, most valahol tüntetést teszem sokára, de nem, majd egy óra múlva. Egyébként, ha valaki beszélhetne, én most sajnos nem tudok 117 percben, be, de a ritoknóráéknak a, elfelezték a támogatását, lehet, hogy ővele is lehetne beszélgetni, mert egy nagyon izgalmas és nagyon szomorú lenne, ha az a program egy kicsit is sérülne, mert szerintem igazán szeme a mai civil közéletnek, úgyhogy uh -huh, csak mondom. Hát, sajnos nem egyedül van, mert egy csomó mindenkit. Tudom, tudom, csak ez a mai friss hír, mert előtte való nap pedig ugye kapott az oltalom egy az lórugást, Igen. amelyik ugye az, az ottani oktatási tevékenységét kapta. Ezért aztán most betettem, mondtam éppen az alkosnak is, az előbb beszéltem vele, hogy betettem, és a, a, a valamikor beszéltem az Erős Mátéval egy podcastba, hogy újra most megosztottam egy pillanatra, ennyivel járulhatok hozzá, hogy azért csak egy jó dolog az, amit ott csináltak oktatásügyben, meg csinálnak oktatásügyben szerintem, mert mo most is csinálják. Ez az oltalom. A Veszli Ártáns iskola tudjátok, hogy melyik az. Úgyhogy... Iványi Gábor ő az ett, uh... Nem, ez az Iványi Gábor a gazda. De igazából, Aztán. aki csinálta, az egy nagyon izgalmas fiatal ember. Úgy hívják, hogy Erős Máté, aki már nem dolgozik ott. Megjött Kéri Juli. Szia, Kéri Juli. Kéri, szia. Szia. Megvárunk itt mindenkit. Ugye elég jól vagyunk. Én 6 óra 5 perc körül el tudunk kezdeni. Jó? Remélem. Betty-től kérdezem. Betty, ebben a mostani beszélgetésben szeretnél-e valamit még itt beleénekelni, előénekelni, vagy rám bízod? Én amúgy rád bízom, főleg azért is, mert amit, amit én szerettem volna, vagy gondoltam, az Péterfi Feri egy Word dokumentumban összefoglalta, és leírta. Uh -huh. Úgyhogy... Jó. Jó. Nem akartam elvenni a kenyeredet, bocsánat. Hát... Szerélj el. <gül> Jó. Szervusz Gábor. Szervusz Gábor. Békésről. Ezek félemetes... Jó! Itt van Gábor. Igen. Gábor. Szia Gábor. Lesz holnapi műsor? Úgy örülök nekem, nem megölök és sokan. A bizalom. Jó, és holnapra kellett volna csinálni a Igen. Úgy hívják, hogy Gábot nem lehet hallani, de Ferinek mondom, bizalom, az a címe. Annak az interjúnak, amit csináltunk volna. Nem csináltam meg, azt I'm afraid, igen. Még várunk egy kicsikét. Aki, aki fontos itt, különösebben ebben a történetben, mindenki fontos, először is az ödes, de, a, de a Ákost azt szeretném, hogyha itt hallálom. Igen, még egyszer Máté írta be azt, hogy igen, Somogyi Ágnes is megérkezett. Az elrendezésnél pedig ugye ahogy van, hogy a, hol kell elrendezni? A jobb oldalt alul van az, az a 3-4 pont, és ott fönt az elrendezés módosításánál azt kell bekapcsolni, mondom én, és a mozaikra kéne kapcsolni, és akkor mindenkit lehet látni. Uh -huh. Mondom mindenkinek. Tóth Zoltán is megérkezett, Szerbusz, engedélyezlek Zoltán Szervusz Zoli nem halljuk, nem Nem baj, csak ő biztos hal bennünket, csak nincs bekapcsolva a hangja Hogyha akarja bekapcsolja a Ctrl DNS-sel, így van. Én csak köszöntöttem őt Szervusz Ákos téged is, bocsánat, csak ugye a menetrend szerint Kérdezem, hogy el tudjuk kezdeni? Uh -huh. De azért, mielőtt elkezdenénk, hagyd mondjak valamit, ugye ez a koronavírus, ugye most hirtelen megvadult, az információk sokféle szempontból arról szólnak, hogy egyre több tünetű embert lehet találni. Én szerintem az irodával kapcsolatosan Továbbra is tartsuk meg az összes fontos szabályt, tartsuk be mindenkinek a másfél méteres távolságot, a kézmostást, a mikro, a, a ezeknek a szivacsoknak a cserélését, és a benti sterilitást, tehát mindenképpen tiszta maradjon az irodalra, vigyeljen mindenki. Egyelőre ennél szerintem sokkal többre nincs szükség, de ha valami van, akkor szerintem lépjünk. De mindenképpen, ha valakit vendégül látunk, akkor feltétlenül teremtsük meg neki a távolságot, hogy lehetőségét, hogy amennyi lehet megvédje ő a saját személyiségét. Jó, ez fontos jó? De én most nem fújnám tovább, ha úgy gondoljátok, hogy ezt élesítenek el, akkor behozunk egy beszélgetést erről, és módosítjuk a mostani gyakorlatot, jó? Megérkezett Kovács Gábor is, akit nagy szeretettel köszöntöm. Már egy két hét ezelőtt is vártuk Kovács Gábort, de hát ami késik, az csak késik, így van. Ami késik, az eljön. Igen, így van. Kovács Gábor, ha be akarja kapcsolni a mikrofonját, akkor a control d gombbal teheti igen. Nagyon megy az Andrisnak ez a DJ díszsoké szeretnék. Figye, <gül> egy komoly edzésbe voltunk. Tudszak hát. túl szeretnék. Igen, igen, igen. Tudj volt valami jó zenét itt hát. Igen, tudom. Emlékszel Kassákban a Bétóton, edz Bétóton edzettünk arra emlékszel, azért ott volt egy-két diszkósunk, ugye. Bár mondjuk nem a Bétóton emlékszem a leg legszívesebben, de például ő is ott, ott kalandozott, arra emlékszem a Kassák idején. Most van a hangom? Ki, ki kérdezte? De... Én, én, én, én. Te kérdezted, Gábor? Akkor, Akkor... jó, ez szerint van. Jól van. Akkor szerintem el is kezdhetnénk, ugye most már vagyunk rajta, ha jól számolom, 13 an ebben a pillanatban, nem mindjárt mondjam. 14-en, mint a 7 törpe, így van. Kétszer 7 törpe. Na. Van-e még mielőtt, ugye mindig, amikor témáról beszélgetünk, előtte mindig meg teremteni az aktualitásokkal kapcsolatos dolgot. van -e olyan dolog, mielőtt a témára térünk, ami, ami bárkire vonatkozóan sürgető, mondjuk levéve ezt a Covid vírust? Uh -huh. Aki akar beszélni, szóljon, csak tegye fel a kezét, és akkor értem. Ha nincs, akkor már csak egyetlen dolog, jövő héten is lesz offline szerkesztőségi, és lassan azt szeretném mondani, arra törekszünk, hogy mindenki a műsorát elkészítse. Tehát, egy-két műsor ebben a pillanatban, mintha még nem menne, hogy egy konkrét mottót mondjak, éppen beszéltünk az Ákossal, az Orient Express sem működik például, nem tudom, hogy tudjátok-e, helyette zenét lehet hallani, mert szegények nem nagyon tudják, erről beszéltünk az Ákossal, hogy lehet ismételni például. Ők úgy gondolják, hogy mindig új műsort kell nekik berakni. Úgyhogy lehet, hogy csak egy ennyire egyszerű, banális helyzet van. De ősszel szerintem a műsortáblával elkezdünk majd rendesen foglalkozni, és akkor tenni a műsorrendszerét is egy kicsit stabilizálhatjuk, jó? Jó. Akkor elkezdeném, ugye nem várunk majd többit, ha majd többi beérkezik, akkor beérkezik. A mai témánk nem... Elga hét... egy olyan 15-20 percet késik, jó? Úgyhogy azt kérde, hogy mondjam. Jó, rendben van, és akkor a elga is fogja tudni felvételről, mert most felveszik a beszélgetést, és mindenki, aki a e, szerkesz, aki a civil rádióhoz tartozik, meg fogja kapni ezt a felvételt. Jó? Jó. most lehet egy kérdés, amig mielőtt elkezdjük? Persze, kettesség? Szerintem Mátéhoz, de nem nagyon vagyok, benne biztos. Hétenben. Embere... Igen. Márkus Máté, bocsánat. Hogy a 7, embere, 7 emberével kapcsolatban, hogy az ugye podcasten meg lesz a civil podcasten, ugye? Csak a Slankó miatt kérdezem, aki múlt héten volt a 7 embere, mert ígértem neki, hogy elküldöm majd a linket. Ha már az UNICAP Magyarországon olyan lelkesen hirdetett minket, akkor hirdessenek még. Fie, azt tudom hogy, hogy elküldöm neked e-mailben a a vidét, a resort, Nekem az úgy jó? Nem, nekem annyi kell, csak hogy ha a civil podcastre föltöltitek, mint ahogy a Görögi is volt, akkor én tudom tovább küldeni a linket. Nekem ennyi elég, csak még nem látom, hogy fönt van. Ákos szeretne mondani, hát ha segít mind a kettőtöknek. Mondjad Ákos. Ugyan, hogy mi azt szoktuk csinálni, hogy van a weboldalon egy két embere menű, és akkor a Helga szokta feltölteni az archive.org-ra tölti el. Uh -huh. uh -huh. és megjegyeztünk a legutóbbi 117-es beszélgetésen, hogy csinálunk egy ilyen korrekt cikket a civil tavaszra. Szia Gyuri! Lehet, annak a linkjét küld inkább neki, amely tartalmazni fogja az archive.org-ot, és uh -huh. elérhetőséget, és akkor ő onnan tudja meghallgatni. Tehát, hogy nem az kóros podcast csatornára. Lehetne arra is, csak már évek óta inkább ezt az archáivot használjuk. Uh -huh. De mondom, a, a... Meg tudja hallgatni. Mindig. a, a törögi bolyás az, az ugye fölment, meg ezek a tematikus kedves 117 percek és felmentek podcastre, és azért gondoltam, Jó. hogy ez is lesz. Szerint, le, le, lehet, hogy ehhez még hozzászól Edit is. Légy szíves, Edith. Control Dénes. Nem ehhez szól. Hozzá, hanem azt szeretném mondani, hogy aki nem beszél, kapcsolja ki a mikrofonját. Jó. Elnézést, ha, elnéz ha egyedül én nem kapcsolom ki, mert folyamatosan kommandírozom, de ha akarjátok, kikapcsolom én is. És Pogány is üdvözlöm a csapatba. Szia! Akkor elkezdenénk. A téma nem hétköznapi. És az a meggyőződésem, hogy a mai nap mindent nem fogunk tudni elvégezni. Alapvetően a műsor hallgatottságáról, tehát a rádió műsor hallgatottságáról szeretnénk ma beszélgetni, aminek két fontos iránya, egyrészt a civil rádió hallgatottsága növekedjen, másrészt a saját műsoraink hallgatottsága növekedjen. Elsődlegesen ez a cél. És megpróbáltam egy csomó kérdést elküldeni, remélem láttátok és Nem tudom, hogy meglendítette benneteket a kérdés, de alapvetően arra szeretnék ilyenkor orientálni, nem feltétlenül csak a technikai dolgok megoldására, van arra, hogy nekünk milyen többletszerepeink is lehetnek vagy kellenek ahhoz, hogyha a hallgatottságot növeljük. És azért indítottam a kérdésekkel legelőször azt, hogy mit kell ahhoz csinálni, még mielőtt műsort elkezdenénk. Tehát a műsor elhangzása előtt egy csomó feladat elszokott maradozni. Szent meggyőződésem, hogy a hallgatottság növelésének egyik kulcsa az, hogy milyen hamar és milyen részleteiben tájékozódik a hallgató arhoz, hogy az ő műsorainkat hallgassa. Ezért tettem fel az első kérdés, hogy mit teszünk a műsor előtt. Volt szerencsém látni a tervezetét a, a, a készülő honlapnak, és ez kifejezetten az ilyen típusú szerepeknek a növelésére tesz majd lehetőséget, de erre visszatérnék. Alapvetően tehát ebből indultam ki, és azt gondolom, hogy háromféle módon javasolnám a beszélgetést. Én hogy mit teszünk a műsorok elhangzása előtt, Mit teszünk a műsorok elhangzása utána, és, utána, és hogyan közelítjük a hollapot, ez a harmadik, amire közelítenek, mint kérdéssoport. És ebben minden irányba elcsúszhatunk, csak a cél mondom alapvetően az, hogy miben kell növelnünk a szerepünket. Kaptunk segítséget még mindjárt Feri, kaptunk még segítséget, ezen kívül egy csomó gyakorlati segítséget is, és így a Fázolt Helgától is kaptunk a, a hashtagre, meg a, meg a Feri-től is, és sok mindenki mástól vannak gyakorlati előír ismereteink. Itt alapvetően akkor térjünk rá vissza, ha valamit érteni vagy lefordítani kell. Mondjat Feri, tessék Feri. Hát azt, a, hogy ebben a pragmatikus menetben, amit javasoltál, hogy van egy korábbi változat, hogy, hogy kellene most szeptembertől egy szisztematikusabb lépéssorozatot, mondhatnám kampány, ha nem szerinted ennek hangozna, hogy a, hogy a rádiót hallgassák, hogy elérjék a rádiót. Tehát nem az egyes műsorokról van szó, amelyek nagyon fontosak, hanem az elérésünket, amit én a szövegben igyekeztem is, hogy részben azokat a boxokat helyezzék el minél több helyen valamilyen módon a biztatást ezeken a helyeken kellene, részben az applikációnak újra és rendszeresen elhangzóan kellene Mindenféle fórumunk, vagy mind a kettőnek talán. Köszönöm szépen, Feri, nem, nem megyünk egymással szembe. Én azt mondom, hogy kettő szerepünk van a saját műsoraink, és az együtt a rádió hallgatottság. Ez a kettő egyszerre a feladatunk, erről beszéltem, és így is gondolom most is. Úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy azt gondolom, hogy a rádió hallgatottságához, az egész rádió az is hozzátartozik, hogy az egyes műsorkészítők mit tesznek a műsorkészítése során. Nekem folyamatosan az a hiányérzetem, amit most tulajdonképpen azt csináljuk, hogy ezt a Facebookon és mindenféle olyan helyen szoktuk hirdetni, hogy mit fogunk majd később hallani, és ugye azt gondoltuk, és arról beszéltünk Félip, pedig az Ákossal is most délelőtt, hogy vagy délfelé valahogy, hogy, hogy, hogy tulajdonképpen ez nem is befeltéten a Facebook kérdése csak. Talán a honlapon érdekes lenne, hogyha már hogyha azt lehetne látni, hogy a civil rádió egészen, ha különböző műsorokról szólnak, Általában milyen konkrétumokkal, milyen konkrét hallgatnivalókkal közelíti a hallgatóját. Jellegy csak annyit lehet oda rátni, hogy orientek tesz kapocs, demokrácia most, és ekkor is ekkor van a dátum. Az az embereket tulajdonképpen, akik már ismernek bennünket, nem dobja fel. De ha hallják azt, hogy tulajdonképpen mondjuk ritoknórával beszélgetnek, vagy mit tudom én, bár Sél Dáviddal, vagy fűvirággal, akkor az már sokkal konkrétabb, ugye ebben az értelemben, és akkor a témát is megjelöljük, hogy ez a gender, vagy a mit tudom én, a, a kerékpárútnak a bővítése, vagy tök mindegy, mi a tartalom, értitek? Tehát ez a szerepet keresem most. Hm? És nem tettem fő kérdést. Akkor fölteszem azt, hogy tulajdonképpen van-e szerepünk, és ugye megoldható, -e, kérdezem tőletek azt, hogy a, a műsorokat mielőtt megjelenénk, előkészítjük és megjelenítjük akár a honlapon, vagy akár a Facebookon, mert úgy látom, hogy a Facebookon már megszokott jelenni az egyes műsor. És ugye az volt a baj emlékszem múlt héten arról beszélgettünk, vagy két hete, hogy az a baj, hogy Facebook egymás után letolja az egyes ismereteket, az egyes információkat. Ezért tulajdonképpen a Facebook ebben az értelemben nem feltétlenül elégséges arra, hogy a műsorok egészéről információt kaphasson a hallgató, csak legfeljebb az én műsorom letolja, mit tudom, a buborékrepesztő reklámját, vagy a buborékrekesztő reklámja letolja, mit tudom én, hirtelen kinek mondja a Kéri júliék programját, hogyha az ott megjelenik. És ezért érdekes lenne, hogyha úgy készülnénk, hogy ez megjelenhessen másféleképpen is közöttünk. Közben megjelent, fázolt Helga is. Van-e ehhez gondolatotok? Ákos? Kontroll Dénes? Igen. Hogy én, te lehet, hogy picit mit lépnék. nem biztos, hogy jó megfogalmazás az, vagy jó kiindulási pont, hogy a hallgatottság növelése, uh -huh. mint tél. Gyuri is számtalan elmondta, meg többen itt ebben a csoportban, hogy valójában az online rádiózásnak Magyarországon olyan pici számai vannak, hogy nem tudom, azt a reális célkitűzést tehetjük ki magunk elé, hogy mondjuk feltornázzuk százra vagy százhúsz hallgatóra, aki online egy időben hallgat minket, az lehet egyfajta ilyen reális célkitűzés, ehhez is egyébként nagyon sok mindent kellene tenni, de az például, hogyha úgy fogalmazunk meg, hogy a saját cél közönségünk, vagy az a kör, akikkel mi foglalkozunk, az a szervezetni beágyazottság, hogy úgy hívjuk fel a vendégeinket, hogy tudják, hogy ki a civil rádió, vagy mi a civil rádió, függetlenül attól, hogy hallgatják-e, vagy sem. Tehát lehet, hogy ez egy ilyen pontosabb kiinduló pont lenne, és ehhez kellene inkább eszközöket találni. Aztán a többi majd így jön magától, de hogy egy bizonyos körben egy mondom, akár a vendégeink, vagy ez a szervezeti struktúra, környezet, ami minket körül hogyha itt tudnánk egy olyan komolyabb beágyazottságot elérni, az mondjuk lehet, hogy egy pontosabb kiinduló pont lenne, mint a hallgatottság növedése. Uh -huh. uh -huh. Köszönöm. Figyelek. Figyelek, figyelek, figyelek. Csak egy közbevető kérdés, hogy hogy el tudom azt érni, hogy mindenki legyen itt a fényképe? Mert valamitől most csak kilencen en vagytok. E, um, tizen, 16 vagyunk hivatalosan ebben a pillanatban. Miért nem, Tehát, nem a másik papíron csak, hogy, vagy egy kockában, de hogy mindenki fényképe legyen az elérhet, Akkor tudod, hogyha elmész, jobb oldalt van egy három pötty, a három, pötty, a három ott vannak azok, hogy a, a, a beállítás és a mozaikot kell választani, és akkor mindent fogsz látni. Uh -huh. Mindenkit fogsz látni. Nincs ilyen, nincs ilyen. Még egyszer mondom, jó? Még, Azért már, mert... meg kell, hogy egy alulról egy ablak felugorjon, tehát, hogy menjen le teljesen a centre a képernyődre, és akkor feljön egy ilyen CL online szerkesztőségi ablak, látod már? Igen, igen. És akkor az elrendezés... Akkor elrendezés módosítása, azt kell kattintanod, igen. és elrendezés módosítását követően fogsz látni egy kínálatot, és abba választhatod a mozaikot. Uh -huh. Nincs olyan mozaik, de van itt valami. jó ja, igen, szuper, Csokolak benne már Oké, okay, mehet hát, tovább. Eh, akkor a mai napnak már volt is értelme. <hí> Az a kérdésem nekem mindegy, hogy milyen módon közelítjük. Én most ezen a ponton úgy tűnik, hogy akkor itt leültünk egy pici pillantra, mit kell csinálni. Én de esetre azt tudom mondani, hogy általában én azt figyeltem, most egy csomó műsort figyeltem, megpróbáltam rá felkészülni, és azt mondom, hogy például azok a műsorok mindig egy kicsit élből potenciális előnyben vannak, amelyik hozzászólnak a hallgatók valamilyen fajta témáihoz. Fordítok, fontunk egy témát mondom, most itt azt beszéltük, hogy, hogy például a ritok csökkent a költségvetési támogatás ehhez hozzászólunk, vagy a ö, oltalom karitatív egy a története ebbe az értelemben, hogy a, a, a oktatását hogy alakítja. Ennek a címén megjelenik egy műsor, nagyobb a valószínűség, hogy hallgatnak bennünket. Vagy a gyermekvédelem címén, ugye, önök, amikor megjelent a, ö, hogy is mondjam, a UNICEF munkatársa, mennyire közös pontot találtunk. Tehát én ezt egy fontos elvnek tartom, elvnek tartom, hogy amikor műsort készítünk, akkor a műsor készítésnél számoljunk azzal, hogy a hallgatóink érdeklődése tulajdonképpen milyen felé irányul. Mi foglalkoztatja az embereket. Ez fontosnak tartom sok esetben, és a civil rádióban nem mindig jellemző minden műsor készítőre Gerő Péter. Én alapvetően egyetértek Ákossal, és most nem mondom, hogy miért nem. <gül> Adok, <gül> <gül> <gül> úgy érzem, hogy amit Ákos mond, az a második lépés, és a mai nap óriási eredményének tartanám, hogy eljutnunk, eljutnánk, hogy többé-kevésbé szabványos módon, minden olyan ismeret megjelenne a honlapon, a Facebookon, akárhol, a kameraerdőben, rajszok el a fákon. Valahogy összegyűjtve, amelyet utána eljutathatunk, akár a célközönséghez. Uh -huh. Akár például a vendégeink segítségével. Uh -huh. De az első az, hogy ezek gyűljenek össze, szavakkal, hesmarkkal megjelölt, tegekkel és mindennel. Oké, uh -huh. oké. Okay. Okay. Betty? Azon gondolkozom, hogy az megoldás lehet erre az újból-újból felmerülő problémára, hogy igazából adni a Civil Rádió Szerkesztő műsorvezetőinek egy, egy, egy felhasználói dokumentumot, amiben elmondjuk azt, hogy figyelj, amikor van a te műsorod, nem tudom, most csak mondok valamit, de a műsor megkezdése előtt x idővel, mondjuk egy órával, fedi ki a facebook egy posztot, ami így nézzen ki, tehát hogy lenne egy sablonkeret, ami megmutatná neki, hogy fénykép, meg a szöveg, az körülbelül hogy nézzen ki, ezzel segítséget adva arra, hogy megcsinálják a szerkesztőműsorvezetők, utána következő lépésként elmondanánk azt, hogy amikor a műsor lement, ja, és, és amúgy abban meg lehetne jeleníteni magában a posztban nyilván az új honlapnak a linkjét például, a későbbiekben meg, hogyha valaki ugye podcasttel is, nem tudom mely műsorok podcasttelnek, de azt is lehetne mondani, hogy harmadik, negyedik lépés pedig egy vagy két nappal után, miután után lement a műsoron, oszd meg a hallgatókkal magát a podcastnek a linkét vagy azt, hogy hol hallgathatunk vissza maga a műsor, stb. stb. Tehát mondjuk egy ilyen három-négy lépéses gyakorlati vizuális elemeket adni mindenkinek, és akkor egy-egy ilyen user guide az megoldás lehetne, vagy nem tudom. Ez nem rossz, és nagyon fontos ez egy jó irány. Ugye itt arról van szó, ott tartottunk, hogy, hogy, hogy egy űrlap egy tervezetet készítettünk arra, hogy amikor elkészül egy műsor, mi történjen. És én azt gondolom, most egy kicsit másról beszélünk, de ehhez, ettől nem túl messze. Önmagában a műsor készítés kor, amikor az ember fölrakja a saját maga, mit tudom én, munkáját, akár a fél, fölrakna a Facebookra, ezt kell struktúrálnunk, ezt akarjuk egy kicsit még rendbe hozni. Ugye, nagyjából. Ezt, hogy mit kéne előtte. És ugye nem. én, nem? Ezt. Ugye erről beszélt Betty, te is, ugye? Igen, igen, igen. Én, én erről, tehát, hogy, hogy igen, csak hogy gyakorlati elemek, hogy nem mindig beszéljünk róla, hanem tegyünk is valami lépést, gyakorlati lépést, és akkor ebeken szerintem egy kicsit közös nevezőre jutni, hogy jó-e az, hogyha készül egy sablon, amit mindenki saját a szerint használhat, mint egy user guide, megmondva az, hogy a műsor az élő műsor előtt, hány órával, x nappal, nem tudom, tegye azt ki a Facebookra. Tehát, hogy én egy kicsit amúgy itt tovább lépnék, hogy gyakorlatilasabb oldalára, mert hogy azt érzem csak, de ez lehet, hogy bocsánat, csak az én szubjektív éreményem, hogy mindig beszélünk ugyanazokat a köröket lejárjuk, mindig csak beszélünk, beszélünk róla, de hogy nem történik semmi előre mozdulás, és lehet, hogy akkor így ilyen módon lehet, lehetne valami előre előrelépés. Uh -huh. Értem ki akar szólni Bálint, és utána Ákos. Igen, én hát igazából a Bettit kiegészítve egy picit, szerintem az tök jó ötlet, hogy készítsünk egy ilyen használati útmutatót azoknak, akik még nem annyira tudják ezt, hogy hogy kell feltölteni Facebookra például ezeket a beharangozókat, de szerintem például mellette, mert Ugye én is csináltam hasonlót, mikor uh, ugye az ankort uh, hát így um, elkezdtük uh, feltöltögetni a 117 perc uh, adásaival, hogy uh, szintem az fontos még, hogy akkor legyen mondjuk egy, nem tudom, egy gazdája ennek, aki vállalja valamelyest a koordinálását, hogy elkészülti ezt a használt mutatót, és aki mondjuk vállalja, hogy ha bárki bármit nem ért az alapján, akkor hozzá lehet fordulni, mert én például egy csomószor tapasztaltam, hogy hogy, hogy valaki nem értett valamit, és amikor személyesen elmagyaráztam, vagy megmutattam, akkor láttam, hogy akkor voltak ilyen megvilágosodások, és akkor, hogy legyen valaki, aki gazdája ennek, és aki ez lehet fordulni, aki tud segíteni, rendelkezésre áll, ha valaki bármit nem ért. Uh -huh. Csak ennyi kell. Köszönöm szépen, akkor gyakorlatilag a kettő dolgot mondunk. Egyrészt kell egy elvárásrendszer, egy tiszta elvárásrendszer, és kell egy segítő. Ugye nagyjából erről beszélünk ebben a pillanatban. Ugyan. Ugye az arról szó, igen, Betty? Ezt Helga mondta is, fázolt Helga, hogy ő például jelentkezik segítőnek. Így uh -huh. az első időszakban egy-két hétig. Amúgy ilyen standby ember én is tudok lenni, hogyha arról van szó. Uh -huh. akkor, én, akkor erre most Edith jön, igen? Nem használati kell, hanem itiner gyerekek. Mi csoda? mindig előré vagytok, mint ahol az olyanok kullognak, Akikből sok van, mint amilyen én vagyok. Tehát mire van szükség? Mond még egyszer. A... Mondd Mond még egyszer, mire van szükség? Hát egy itinerve. Az Lépési Lépésjavaslatok. Ja, Oké, okay, köszönöm, igen. Tehát a. Kezdte a, a, festegetni ezt a dolgot, hogy mit csináljunk, milyen lépéseket vehetünk. Ez, ezeket kell leírni. Az már csak utána jön hogy egyébként az egyes dítőszekhez segítséget kell adni, mert azt se tudjuk megcsinálni. Ezt kezdjük, ezt kezdjük formálni most. egy hónapok óta csak úgy jelzem. Na de egy hónapok óta nem ültünk le most ezzel a témával most ültünk le, és ezt kezdjük most összerakni. Tehát egyet értek veled, és jön az Ákos. Na pont, mert pont ezt akartam mondani mert az Edith, hogy valóban egy ilyen mert vagy ilyen protokollnak is tudom nevezni, hogy 10 pontban Megírod az ajánlót, teszed a Facebookra, stb. és aztán lehet ezt bővíteni majd, sok elágazással, de én ezt az itinert, ami igazából tényleg egy 12 pontnál több egyszerű mondatokból álló leírás, mert megírom jövő hét hétfőre, és akkor az már legalább egy ilyen mag egy alap, amit, tudunk, akkor bővíteni. Akkor köszönöm szépen. Ha azt mondjuk, itt tartunk, lesz egy itiner, amit te összeraksz, és akkor már le kell, egy itiner, meg kell hozzá egy segítő. És akkor a dolog működik. De Péter, jön. Csak egy akkúság. Pálint azt mondja, hogy azoknak, akik ebben kevésbé jártasak, én meg azt mondom, ez attól kezdve egy belső szabvány. Mm -hmm. És aki kétszer ennyit tud, az is legyen szíves így csinálni, mert az egységesség, az egységes megjelenés százszor többet ér, mint hogy töklipótnak sokkal ügyesebb megjelenése van, mint a többieknek. Köszönöm szépen, köszönöm szépen. Akkor a következő, akkor ezt a feladatot abszolválhatjuk, abban az értelemben, ugye, hogy akkor Zákos készít egy ilyenfajta lépéssort, fogalmazunk magyar nyelve itiner, ugye, és akkor ezt követően, ezt. Egy hét múlva megnézzük, megerősítjük, és ez követően számíthatunk akkor kettő ember segítségére. Az egyiket úgy hívják, hogy Fáz volt Helga, a másikat meg úgy hívják, hogy Hadobás betty, akinek most nem látom a szív, ott van jobb oldalt fönn, csak Mindig átrendeztük, mikor a Márkus Máté kilépett, átrendeződött az egész képernyőn állam, ez azért mondom ezt. Akkor a Kozenci Bárint is a segítségét. Oké, okay, oké, okay, akkor ak ezen a ponton, az még akkor pontosítjuk ennek a lépéssornak ugye, az iránya a Facebookra vonatkozó felpakolás Kérdezem én. Vagy mindenhová. hová Facebook... a Facebook? Én azt, én azt javasolnám, hogy szerintem a Facebookra, mert amúgy abban nagyon sok minden megvan, de úgy a Facebookra felpakolás, hogy vannak benne alelemek. Tehát, hogy mondjuk a podcast is. Szerintem abból bocsán, bocsánat, csak abotró a 117 percből, hogy így a 117 csak tényleg úgy, úgy csinálják, hogy előpromózzák az élőadást, utána, hogyha van podcast, azt utána promózzák. Tehát, ahogy Ákos is mondja, hogy ha van egy lépéssorozat, az oké, okay, hogy a Facebookra érvényes, de abban benne van a civilrádió Rádió honlapja, benne van az élő adás, benne van a, a podcast csatorna is, meg maga az, hogy, hogy hogyan szerezzél fényképes tartalmat, meg szöveget hogyan tegyél hozzá, mikor posztolt ki. Tehát szerintem ez egy ilyen komplex és összetett. Uh -huh. Tehát akkor nem, a, akkor nem a Facebookra, hanem az összes lehetséges lépést próbáljuk meg egy csokorba össze, egy bokorba összeírni. Hát ig igen, végül is amúgy igen, nem a Facebookra, de nem az a fő iránycsapás, és akkor a többit meg így de Igen, igen, ugye maradjunk abban, hogy igazán mikor föláll az új honlap, ami most még nincsen meg, a régi honlap meg nem mindenben alkalmas erre a dologra, ott például gyakorlatilag ennek a protokollnak az eredménye az meg kell, hogy jelenjen az oldalon. És azt csak úgy előre mondom, én látva azt a változatot, amit az Ákos most kezd hogy egyik egyébként a hangsúly annak a honlapnak egyébként maga a, a műsor követése. Tehát nem a civil rádió alapítvány bemutatása, hanem a konkrét műsor folyamatban próbál a hallgató számára a legtöbb információt biztosítani. Tehát magyar jó illeszkedik ez a feladat az új honlaphoz, amiről beszélünk. Ezt csak úgy mondom. Tehát ez ide tartozik. Van-e ez még gondolata valakinek? Ugye azt jelenti akkor, ez mindenki számára egy ajánlott, fogalmazunk, hogy erősen ajánlott protokoll lenne, ugye arról beszélünk, és minden műsorkészítő készüljön rá. Ugye? Ebben az értelemben azokat a szempontokat. Feri? Hát az a ami, amit egyébként le is írtam, hogy aki elolást, aztán találkozott vele, hogy, hogy bele kellene a gumba égetni, vagy nagyon erősen a saját figyelmünkbe ajánlani, finomabban szólva, hogy, hogy milyen széles kapcsolati hálóban rendelkezünk, és ha ezt elkezdenénk használni, az önmagában egy nagy felület lenne már. Tehát, hogy mindenkinek végkéne gondolnia ez, ez, ez egy nulladik lépés szinte, hogyha van ilyen lépésjavaslat sorozat, hogy kik azok az adott program kapcsának akik érintettek, akiket ő meg szeretne írni, azoknak előreírni, utána mit csinálni. Tehát, hogy ez a személyes sorozat, ez legalább ilyen fontos, mint az a technikai kérdés, hogy a, hogy a Facebookra, vagy nem tudom milyen felületre, hogy teszünk Nem akarom ezt bebecsülni, nagyon fontos. De az a, tehát ez, ez nagyon komoly erő, erőfeszítést jelent, és ennek nagyon korán láthatóan megjelennek a, a hatásai Oké. Okay. Köszönöm szépen. Nagyjából erről gondoltunk, hogy ez egy gondolkodás, egy szemlélet, egy része legyen a műsorkészítésnek az, amiről most beszélünk. Tehát arról beszélünk, és azt mondja mindenki, hogy a műsorkészítés szerves része ennek a itinernek, vagy lépéssornak a megvalósítása is. Így van? Tehát ez is hozzátartozik, ezzel bővültünk. Ugye én titkon arról fantáziálok itt valakinek, valamilyen mikrokép, látni az én, engem az én képemet? Valaki levett engem, nagyon fura. Na mindegy. Egy állóképed látszik, de azon is imponáló. Köszönöm szépen, majd valahogy hozom menet közbe. Szóval ugye arról beszéltünk annak idején, ugye? És is egy ide tartozó szempont. Hogy ez jó lenne, ha egyszer valahol találkozhatna. Tehát mondjuk a, úgy beszéltük, hogy önnek ide a honlapon. Az lenne egy érdekes történet, ugye, hogyha ha sok-sok műsorral a civil rádió műsorai kaphatnának népszerűsítést. Tehát az azt jelenti, hogy ebben a pillanatban ezek egyes műsorok, amiről beszélünk, de ha ezek együtt találkoznának valamilyen felületen, valami platformon, akkor az a hallgató számára választási lehetőséget jelentene. Ehhez is kapcsolódok, vagy valami, majd a kezet uh -huh. Ehhez kapcsolódik? Én nem megigazítottam, csak a hajam. Ja, jó, értettem. Csak a mozdulatból messze menő következtetéseket, no. akkor nem kell levonnom, ugye? Oké. Okay. Hát, ha rendbe hozom a képem. Igen. Ki jön? Kinek van gondolata? Engem most még nem látni, de én viszont látlak mindannyiótokat ebben a pillanatban. Viktor, akarsz szólni? Mert csak ha bekapcsoltad a hangodat. Én nem, nem kapcsoltam be. Akkor én miért hallom? <gül> akkor, akkor én miért én. hallom? Elnézést akkor a fülemtől. <gül> Egyébként én tulajdonképpen ugyanazt, tehát amiket Jó. én szerettem volna elmondani, a, a Feri leírt az után olvastam ezt a írást, mert mm -hmm. szerintem ez nagyon ő ötlet, meg amit a Helgával kapcsolatban válaszba is írtam a listára, azt megértezem, meg hogy megtanuljál tehát ez, ez, ez ennyi, mm -hmm. és van. Tökéletes, köszönöm szépen. Szívesen akkor menjünk tovább. Tudunk tovább, tovább menni? Uh -huh. Mert akkor az rendben van. Akkor ezt a részét abszolváltuk, ugye? Ez a műsor előkészítésről szól. A műsor elhangzásával, és az elhangzás követően is van feladatunk, hogy ez egy másik történet, ugye? Azt lehetne mondani. A műsor elhangzásával sok műsorkészítő föltette a kezét, elvégeztük a dolgunkat, és vége. Ugye azóta, mióta online vagyunk, azóta sok ember számára többlet feladat, és erről a Feri is írt, száz éve beszélgettünk róla mindenféle változatokban, hogy a műsor folyam tulajdonképpen az csak egy pillanat a valós, valós idejű műsorkészítés, és sokat kell fog figyelnünk arra, hogy továbbra is hallgathatóak legyünk. Ezért van dolgunk utána, ugye erről szoktunk beszélni. Ennek az egyik változata tulajdonképpen, mikor podcastot gyártunk. Ugye, erről beszéltünk ebben az értelemben. Én az a kérdésem, hogy először is hogy egy van dolgunk a műsor elhangzása után, ezt szeretném meg kimondani, és azt mindenki számára hangsúlyozottá tenni. Szép lassan tanuljuk meg, néhányan most már csinálnak is podcastot, és tiszteletre tartom itt a hatvanan túliaktól, és azért mondom egészen, mert ők viszonylag elég intenzíven dolgoznak a podcastjaikon, Közben most 117 percen keresztül sokfajta ilyen műsorunk van, hogy ez egynek a száma növekedjen. Én arra fantáziálok, hogy minden egyes műsorunknak legyen egy saját podcastja. Az kiváltja tulajdonképpen nagyjából a kéthetes archívum című problémát, amit ugye lehet, hogy integrálhatunk majd később is, de a két hétnél hosszabb ideig szeretnénk a hallgathatóval tehetnénk bennünket. Ugye? Gondolom, erről szól a dolog. Eddig ugye az a gyakorlat, hogy a podcast ebben a pillanatban mindenki számára öntörvényen működött ehhez készült eddig egy tervezet megint, ugye? A, ez a Gerő Péterrel közösen, meg nem tudom milyen kisebb csapata, ki próbáltunk egy űrlapot készíteni, ami nagyjából a podcasttal kapcsolatos figyelemmelkísérés és nyilvántartásról szólt. De az a kérdésem, hogy van-e valakinek akadálya, hogy a maga misoráról podcastot készítsen? Hm? Ugye nincs. Mindenkinek gyakorlata a podcast. Hát nem, most a Gerő megérkezett, Bara Péter is. Szia Bara Péter! Ha te a műsoradról készítesz podcastot? Kérdezem én. Most lehet hallani? Tökéletesen. Igen, figyelte, igen. Jó, igen kérsz ide. Épp a tegnapiról is fenn van már, elnéztem. Értem. Szerus, Meg... pedig Na, ja, ja, de én most nem köszönni igen, akartam, hogy nem jelentkezni. Uh -huh. és szintem majd. Uh -huh. Na, Na, figyelj. Szépen, hogy most csend van. Igen, én, igen. Egy technikai kérdés, hogy lehetne a, a, az Ágit, meg a Pétert arra kérni, hogy egy kicsit a Twitter állítsanak, mert a, szem, a szemüvegtől fölfele láthatók, és annyira jó lenne teljes arcot látni. De ilyen. Jaj, Ági, Tökéletes. Sőt, Tózzolinál is az ablak fölött lehet látni egy képet, egy nagyon szép, sötét keretes képet. A Tózzolinál Most valamiért most valamilyen ki, kimentolom azért. <tos> ja, értem, oké. Okay. De most de a, És a másik, hogy, hogy most a két helyen van gyűjtése a, a podcastjainak a, a honlapon, az alatt a fül alatt, amit, amire a Rákos hivatkozott, hogy podcastok, és van a civil tavaszon, de nem ugyanazok vannak a két helyen. Ö, a szabványosítás szót én többször fúrom, és még fogom sokszor, de azért ennyiben nem lehetne valami egyesítés. van valami oka, hogy az egyik helyen mi van, és a másik helyen mi, vagy nem lehetne, hogy mind a két helyen minél több legyen, bár egy egységes rendszer nagyobb. <coughs> meg legalább ugyanazok meg legyenek mindenütt. Uh -huh. Hogy ugyanazokat át tudom tenni, itt csak az volt, hogy kísérletezgettünk, hogy hogyan lehet a Civil tavaszon megjeleníteni, és mondta, Júli írt nekem, hogy nem lehetne a 20on túlt, és akkor én felraktam a Júlit, Figyelmesebnek kellett volna lennem, hogy akkor mindenki kerüljön már oda, akkor ezt így megcsinálom. De, és még egyet, ha már a Júlit említettet, hogy, hogy csak a praktikus okokból nem lehetne, hogy amikor Júli akkor a hatvanon túlt, akkor ne egyszerre hatot rakjál föl, hanem egy-két naponként egyet-egyet. Mert az egyrészt minden nagyon lenyom, Másrészt érdekesebb is, hogyha mindig egy-egy színfot megjelenik, tudom egy kicsit több munka talán, mert kell hozzányúni. de a, de az, hogyha nem egyszerre jön ennyi, akkor én szerintem egy kicsit minden tekintetben izgalmasabb. de ez csak egy felvetés. Nem tudom, mert gondolkoztam ezzel csak, viszont ugye próbáltam azt hogy előző nap már jelezni, hogy másnak lesz, és akkor egyrészt, hogy válogassam ki, hogy kiért föl. másrészt föl mit tudom, pénteken tölteszem, hogy omaton Ez, akkor utána, ha csak vasárnap, vagy hétkőm, vagy kedden kerül föl, már nem biztos, hogy érdekes. Nem tudom. Hát, illetve, illetve szerintem az Ankorra egy időpontba felraghatod az összeset. csak a fel, inkább arra gondol, hogy a Facebookon hm? egy ja, egyik megfelelni. Hát, hogy most... egymás utána napokon teszem föl. Hát, úgy látjátok, jobbnak semmi van? Jobb. Ott van lehetőség a, a, arra, hogy az időpontot átállítsd. Uh -huh. Tehát ott úgynevezett időzített bejegyzést is tenni. Tehát be tudod állítani a naptájban, Júli, hogy mely napon szeretnéd, hogy akkor jelenjen. Most a a he Helga, Ankorról a, beszélsz, hogy Helga? Nem, a Facebookra. Facebookra, Facebookra. Ott is. Amikor a Facebookon megosztja Júli, a Júli bejegyzést, ha egy napja van rá, vagy csak egy órája is egy héten, akkor az összes bejegyzést azt hiszem a bárinte szokta is használni a civil oldalon hogy ütemezi, úgynevezett ütemezés van, és be tudja állítani, hogy mely napokon rakja fel, attól a nappal számítva, ahol éppen vagyunk. Hogy uh -huh. menni előre az időben. Uh -huh. Köszönöm. Köszönöm szépen, Helga. Figyelek. Viktor most jelentkezel? Igen, figyelek. Nem tudom, hogy a Soundcloudot, amire én teszem fel, ugye a saját anyagaimat, Mennyire lehet podcast tekinteni. Megmondom azt is, hogy miért kérdezem, mert ugye az én fogalmaim szerint a podcast az, az egy olyan oldal, ami például az iPhone készülékekben is megjelenik a podcast menüpont alatt. Például a 117 percnek bizonyos anyagait én megtaláltam így az iphone omon a podcastbe, de a SoundCloud-hoz ahhoz külön alkalmazás kell egyébként nem jelenik meg. Tehát, hogyha a szontlódot nem lehet ilyen formában podcast tekinteni, akkor én is nagyon szívesen megtanulnám az ankornak a használatát, vagy olyan podcast használatot, amit adott esetben meg lehet hallgatni az iPhone készüléken is. Megmondom, hogy miért tartom fontosnak ezt, mert nagyon sok felhasználó van, akihez így jutnak el ö, anyagok, és a civil rádiónak ez nyilván nem egy utolsó dolog, hogy ne kelljen böngésznie, hogy most a Ruzsa hol is vannak az anyagai, hanem, hogy akárkinek teljesen mindegy, hanem legyen egy... egy olyan hely ahol, ahol elérhető ilyen egyszerű módon, mozgattal. Uh -huh. Köszönöm. Ki tud erre válaszolni? Betty? Én tudok válaszolni, hogyha jól értelmezem, hogy a Soundcloud és egy podcastnek tekintető csaporna, azért van nekünk, Ankur már az ingyenes. A Soundcloud az meg nem. Tehát, hogy... Euh, ha uh -huh. Mindegy, de az ankor, az meg ingyenes, tehát, hogy így azért van. És... Tehát, hogy... Oké, okay. és akkor mi volt még a kérdés? Hogy, hogy te is föltöltenéd podcastre, hogyha... Hát azért lenne jó, vagy azért használnál, a tanulnám még én is, mert például én nekem, ugye, én iPhone-os tapasztalatból tudom, hogy van az iphone egy podcast... Ö, uh, nem, nem ez, pont, ez, Aha, ezek... Igen, ez így perces anyagok is. Így van, de hogy az az igazság, hogy ez nem csak iPhone vagy Androidos készülék, teljesen mindegy, hogy melyik, applikációtól tesz le itunes is megjelenik az asztal is. Így van, mert úgy van maga például, csak mondok neked egy példát, akár a, a 17 perc podcast, vagy nekem is van amúgy a saját podcast csatornám, azon, hogy mennél többet hallgatják. Tehát alapból az Encore-on 6 helyre dobja szét a podcast adásokat. Ezeket most nem tudom neked felsorolni pontosan micsoda, de 6 helyről elérhető és aztán meg azt hiszem, hogy úgy van, hogy mennél többen hallgatják, akkor mindig így hozzá plusz volt különböző ö, csatornákat is. Tehát, hogy ö, nyilván, de ezek ilyen ingyenes csatornák. Hát akkor Tehát, az az a, az, a, miren, aha, miren. Meg az a lényeg, hogy sajnos amúgy egy pici probléma ott van, hogy nem mindig tudsz podcast adást hallgatni anélkül, hogyha nem töltöd le magát az applikációt, mert ugye nem mindegyik applikáció kombat Kompatibilis X készülékkel, de hogyha letöltesz egy applikációt amúgy pont a Podcast csatornához, akkor meg bármit meg, meg, meg tudsz igazából magatni vele, tehát hogy en, ennyi. Megtanulnám majd akkor törletek szívesen az Ankor használatát is, mert jó hát a fontkód az semmi drága, mert végül is 11 jó. euró az nem egy összeg, de hát végül is akkor az ankort is érdemes megtanulni, mert ugye ez azt jelenti, hogy akkor még több helyre elhet. Uh -huh. hogy másra is költesd azt a pénzt Péter Fiferi jelentkezett Á, a másik. Igen, igen. Igen. azt, hogy amit a Beti elmondott de legalább két-három embernek tudom, hogy az Ákosnak is az ügyben van egy csomó tudása meg lehet, hogy egy csomó rejtőzködők például a Gyuri-nak ilyen rejtőzködő tudása is szoktak hogy nem lehetne, hogy ezt összeadnátok hogy, a, hogy, hogy ezt hogy hogyan tudjuk a, a podcastot terjeszteni az Ankoron utána mit kell csinálni, náladan ezekért e, sise, zsizsegek hogy, hogy ezeket leírni, hogy kell-e valami lépést tenni, hogy, hogy, hogy adjuk meg a hallgatóknak, hogy a készülékekhez kapcsolódó, kapcsolódóan, milyen ö, applikációt töltsenek le a podcast miatt. Mert nem tudom, hogy mindegyiknél kell vagy sem. Szóval én ebben egy ö, gyenge, még csak tanulósa vagyok, gyenge kezdő vagyok, de valahogy ezt a ismeretet, ezt össze kellene egy kicsit vonni, és mi magunknak és a hallgatóknak is elmondani, hogy ahhoz, hogy ő rendszeresen kapjon ilyet, vagy ilyet akkor ezt vagy azt az applikációt, az a gépeket föl lehetne sorolni, vagy nem tudom, hogy kell -e a különböző telefonokat, vagy csak egy vagy két szisztéma van, hogy ahhoz ezt vagy azt csinálja. Szóval, hogy oda is kellene egy ugyanolyan itiner lépésjavaslat, hogy ilyesmi, hogy mi a teendő a hallgatónak, hogyha rendszeresen szeretne. És, és nekünk is mi a teendő. Feri, er, igen, tessék, Merti, te jössz. Csak azt akartam mondani, hogy amúgy én erről szívesen tartok egy így ezen belül képpel megmutatva, hogy hol kell klikkelni egy ilyen 5 vagy 10 perces hát nem tudom, előadás, vagy mini tréninget. Mert mi, mi megnyitott... szempontjából. Mi megnyitottak vagyunk rá, jó? Úgy, én sem tudok, bevallom őszintén mindent, meg szerintem a hallgatói oldalról az én nem gondolom, hogy nekik amúgy így, így kell segítség, nekik csak link kell, de hogy mi nekünk mit kell csinálni, vagy én mondjuk hogyan csinálom, mert én a saját Facebook oldalamon amúgy külön minden podcastemet hirdetek, meg Linkedin-en is, tehát hogy így, hogy hol lehet, vagy hol érdemes ezeket így terjeszteni, amúgy simán, jaj, én ezt megmutatom, Jó, akár most is, hogyha van rá idő majd. majd. Lehet, hogy a vége, majd, majd kerítünk rá, csak egyet biztosan gondolok, itt nagyon fontos a partnerek maga partnerek szerepvállalása. ezt a te a UNICEF, vagy mondjuk például más esetében például a, a postás szakszervezet aktivitása az elképesztően sokat dobot, például a hallgatottságon. Tehát a, ebben az értelemben lehet, hogy itinert ki lehet találni, vagy mindenfajta lépéseket ki lehet találni, de a partnerek érintettsége és aktivizálása szerintem a hallgatottságban az egyik kulcsmozzanat. Tehát erről beszéltünk múltkor is. Ugye egységével sokkal többen hallgattak abban a pillanatban, amit beszállt a postás, vagy beszállt a UNICEF. Ákos jön. Nem csak, hogy ez pontosan az itiner része, uh -huh. hogy hogyan juttatod el azokhoz a uh -huh. közösségekhez, az interjú alanynak, mindenképpen küldel ilyen formátumba, tehát ez, amiről beszél, az, az itiner része. Uh -huh. Amit meg Feri mond, abban igen, szerintem is kellene egy ilyen sorozat, Az a nehéz, és Gyuri meg tud ebben erősíteni, hogy nem lehet könnyedén megfogalmazni. Tehát ez nem olyan, mint hogy bekapcsolod a rádiót, hanem már amikor úgy indul a mondat, hogy bemész a webshopba, onnan letöltöd azt az applikációt, amelyen beállítod azt a linket, amit... És ez az, ami nehezen tudunk túllendülni, mert ez így működik. Uh -huh. Tehát én is azon agyalogok, hogy ezt hogyan lehet a lehető legegyszerűbben elmondani, vizualizálni, hogy ne riadjanak meg, mert ebben a pillanatban ez a technológia sajnos pont ez a gátja, hogy hat olyan lépésben kell elmondani, hogy hogyan szerzed meg ezt a hanganyagot, amiben legalább három magyar nyelvtől teljesen idegen kifejezés szerepel. Uh -huh. Igen, köszönöm. Valaki ehhez? Gyuri se, megszólították a Gyurit. Nem, nem ismerünk valakit, aki ilyen infografikában járatos, akit megkérnénk, hogy három ilyen... Tehát a, a görcsös mondatokat három ábrával segítsen megvalósítani. Ez egy kérdés. Gyuri, válaszolsz? Vagy jelen erre? Megszólítottalak az előbb, csak föltetted a kezed, és majdnem szólaltál. nem beszéltél. Hát és most is azt tudom mondani, hogy, hogy nincs, nincs, nincs varázszer, és nincs igen. általános megoldás, gondolkodás van. Uh -huh. Az egy kulcskérdés amit, a, amit hát már többen is említettetek hogy, hogy ne, ne azon izmozzunk meg ne csak arról szóljon az itiner, hogy hogyan lehet felrakni a műsor után valamit, hanem az hogy a, hogy a partnereinket tehát a riportalanyainkat a műsor vendégeit hogyan lehet aktivizálni? Ez, ez egy kulcskérdés, szerintem. Ezzel kéne matatni. Uh -huh. Aha. Akkor ehhez ugye, köszönöm szépen Gyuri, ehhez kapcsolódik az, hogy tulajdonképpen beszéltünk is erről is az Ákossal, hogy néha azt figyelem, és láttam egy csomó online rádiót, kicsit már erre készülve, és általában azt lehet látni az online rádiónál, hogy ki van írva, hogy éppen mi szajlik ideális esetben, és talán még a műsor a címe is oda van írva, vagy talán aki beszél is. De az a lehetőség, amit tulajdonképpen az ilyen közvetítéskör lehet, hogyha olyan lesz a honlapunk is, hogy mellette kiegészítő információk jelenjenek meg, képek, jelzések, az a fajta, az a fajta információ kiegészítés, ami egyébként a, rádióba, a rádiózás miatt ugye magától értetőden nem látszik, akkor egy kicsit megint dobhatunk a műsoron. Tehát az a, az a tájékozás, mondjuk mondok egy példát, mondjuk egy szervezet szerződés szegészséről szól valami, és akkor mellette látunk egy jogszabályt, vagy mit tudom én, látunk egy balesetet, most hirtelen mondtam, csak hirtelen egy képet, szóval ilyen, ezek a kiegészítő információk sokat segítenek. Nem azt gondolom, hogy ez lendít át bennünket, de ez is például növeli a hallgatók magatartását, hogy ott maradjanak a rádió mellett, a hangok mellett például. Bocsánat, csak ezt hogy én addig beszéltem, míg néztem a kezeket, de kezeket nem látok, azért beszélek folyamatosan. Mert a Péter Fiferi mondta, hogy ilyen diszkos szerepen van, ezért muszáj nekem beszélni, de, de nem muszáj. No, mert ugye akkor két dologról beszéltünk, az előkészítésről, ugye arról beszéltünk, hogy a műsor kezdés előtt is vannak szerepek, erre lesz lépéssor, ugye erről beszéltünk, és van most a műsor készítés után is van feladatunk, ezzel kapcsolatosan is készül akkor egy írás sor kérdezem én, vagy hogy legyen ez? Hát igen, én így egész szépen gondoltam ezt, hogy műsor előtt... És műsor után mi történik, hogyan gondolszuk azt az anyagot, kihez küldjük el, küldjük el szakmai levelező listákra, stb. Tehát, hogy ilyeneket gondoltam én ebbe beleírni. Uh -huh. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. De azt, azt nem Ákos, hogy, hogy, hogy a, a hallgatónak mit ajánljunk, hogy hogy tudja ő, hogy tud ő hozzáférni minél komfortosabban a, a mi rendszeres, az által, általa megkedvelt saját műsorunkhoz. Uh -huh. De hát egyébként ez már egy ilyen külön kérdés, de, de igen, és ehhez mondjuk egy infografikus, amit említettél, nagyon jó lenne, uh -huh. hogy hogyan lehet úgy megjeleníteni, vizualizálni, hogy ez nagyon, tehát sokkal könnyedebben legyen befogadható, mint ahogyan én most elkezdeném magyarázni. Hát, egyszerűen nem tudom, mondjad, de, mondjad, Uri. Azt pontosítsuk és válasszuk szét ezeket, hogy melyik, melyik milyen itinernek, vagy milyen anyagnak a része. Tehát az, amit a, a hallgatók számára szeretnél föltenni, az nyilvánvalóan nem része annak az itinernek, ami a műsorkészítők számára készül, hogy műsor előtt, műsor után. Hm? Tehát ezek teljesen különálló anyagok, teljesen különálló közönségnek, teljesen különálló célval készítettek. Így Köszönöm szépen a pontosítást. Egyet értesz, Ákos? Látom, bólogat. De. De. Jó. És akkor így kapunk tőled majd egy ilyen lépéssort? Kérdezem én. Hát én azt a sort fogom elküldeni, ami mi, műsorkészítőinknek szól, hogy ők milyen lépéseket tegyenek meg. És akkor a másik része esetleg ki az, aki ehhez kapcsolódhatna? Aztán utána Feri mindjárt csak jó, csak ezzel kapcsolódhat. Hát, hogy ehhez akarok hozzászólni. Akkor tegyed. Tehát, hogy, hogy, hogy én megpróbálok szerezni másik civil szervezetnél olyan infografikust, aki ezt sem nem nem, de le kellene írja valaki, négy pontnál nem hozt abban, hogy, hogy mi, minek kellene... Tehát, hogy me, valaki ezt a másikat, a Gyuri nagyon jól elkülönízette, és kellene, hogy megírja, vagy tegyen egy kísérletet rá, aztán csiszoljuk, és akkor, akkor ebből kiderül, hogy van két vagy három rajz lehetőség, akkor én az megpróbálok szerezni valakit. Most uh -huh. itt eszembe jutottam, amíg erről de, de én nem tudom ezt a szöveget megírni, mert Nyuszi vagyok hozzá. Uh -huh. Nem, Feri vagy hozzá. Ákos? Megírom. Én azt, igen, az egy 4-5 lépés, én azt megírom, hogy, Jó. hogy a problémánk nekünk száll, vagy a nehézség. Edit, Edit, köszönöm szépen Alkos. A nem vagyok biztos, hogy kell ide egy infografikus vagy nem tudom, kicsodát uh, beszervezni, hanem meg lehet azt csinálni, hogyha egy ilyen lépéssorokat kell követni, a, ö, amit mondjuk például a nav csinál. A, egyszerűen ugye a, megírja a szöveget és lefényképezi a képernyő aktuális oldalát. Kész! Ugye? Bekarikázza, hogy arra kell klikkelni. Sokkal komplikáltabb dolgokon is jól átvezet. Ez a legjobb, hogyha a képernyőt lefényképezzük. Köszönöm. Értitek, én teljesen értem, amit mondod. Azt találkoztam pár nav, navi tájékoztatóval Értem a dolgot, igen. Mm. E -E Betty szeretne szólalni. Igen, csak azt akartam ezt hozzatenni, hogy azért az profi munka. Tehát, hogy ott is úgy ezek megvannak dizájnerek, mert ott is van a grafika, infografika igazából, meg animáció, meg animált. Azért néz ki olyan jól. Uh -huh. Értem. Mértem. Tehát, hogy az nem csak... Amit amúgy én mondani akartam, hogy... Hogy én nagyon szívesen például az Utána mit és a podcastre hogyan tegyük föl, milyen lépések vannak, én ebből tartok egy előadást, amit fel tudunk venni így, Google miten keresztül, és mindenki számára visszanézhető. Tehát, hogy írásbeli így nem szeretnék ebből, print screenesen, de hogy így el tudom, elmutogatnám. Jó. hogy belépek, hogy kell föltenni, és akkor azt fölvenni, és aztán egy link által mindenki számára elérhető. Akkor csináljunk erre egy... Látom, el itt... Egy... Csináljunk egy... Beti, csináljunk egy erre, jó? Esetleg befejezzük ezt, keresünk egy időpontot, és akkor megcsinálja 10 perc alatt nekem, és akkor ezt megosztjuk a világnak, jó? Rendben van, jó ez így? Jó, jó? akkor felvegyem én föl saját magam. Fölhívlak és, téged. És a lépéseket, és akkor úgy. Fölhívlak téged, és akkor megcsináljuk, és rögzítjük. Majd megbeszéljük, hogy hogyan. Rendben van, Itt és téged. megosztjuk a többiekkel. Elfogadható ez így? Uh -huh. Hogy akkor ne kelljen jó. ezért neki ülni. Jó ötlet, köszönjük. E rendben van, Beti? Rendben? Nekem igen. Oké, okay. Péter. Nem hallunk, Ctrl Dénes. Még mindig nem hallunk. Most szólalj meg, próbálj meg. Na. No. Ez az. É, annyi a gond az egészszel, hogy ha ti értitek, még nem biztos, hogy mindenki érti. Úgyhogy azt javaslom, hogy legalább egy olyas valaki is lássa, aki hidegrázást kap az ilyen tennivalóktól, és ha ő is érti és követhetőnek tartja, akkor dolog. Be Beszállsz hidegrázónak ebbe a beszélgetésbe? Edített hadd ajánljam, nem? <gül> Bocsánat, edített hadd ajánlom, nem? Ő azt így csináltam... Elnézést csak... Mondjad! Igen, mondjad Nemcsak... mond... Nemcsak, hogy csináltam már online tréningeket, tehát, hogy annak idején, mert hogy ilyen cégnél dolgoztam, hogy szerintem, hogyha nagyon... Tehát azt szerintem, ez mindenki számára érthető, hogyha van egy képernyő, ahol egérrel oda mutat, bekarikázod, tehát szerintem... Szerintem ez mindenki számára érthető lesz, én azt az gondolnám. Ha pedig nem lesz, akkor a legközelebbi alkalma egy-két kérdéssel helyre tesszük a dolgot. Én, <gül> jó, bár, tehát, jó, bár, tehát, bár. tehát ilyen szentenciák nincsenek benne, meg nem törvényt alkotunk ebben a pillanatban, hanem egyfajta, hogy is üviákat, ajánlást, és ebben pedig szíván belefér az, hogy nem minden lesz pontos. De egyébként én is hiszem azt, hogy könnyen meg lehet ezt csinálni. De ha valakinek ezzel kapcsolatosan opozíció szerepe van, szívesen látjuk ebbe a beszélgetésbe. Tehát nincs ezzel gond. Oké? Okay? Csak azt akartam, hogy ne terheljük ezzel a széles nyilvánosságot magával a feladat készítéssel, hanem inkább csak a, az élményét éljék meg a, annak az előadásnak, amit a Betti fog eltartani. Uh -huh. Feri, te jössz vagy csak értékelted a beszélgetés? Így van, helyes, köszönöm szépen. A nyitottságomat akartam jelenti. Helyes, köszönöm szépen a nyitottságodat is. Meg akkor haladhatunk, akkor nagyon sok szépen haladunk előre, mert úgy tűnik most már két fontos területet végeztünk, vagy két rágtunk meg, mindegyiknek itiner az alapé, és az Ákos dolgozik benne viszonylag szépen, meg most a Beti is fog. De ennek az eredménye, hogy Ákos abban maradtunk, hogy nagyjából egy hét múlva ez meg is lesz, számodhatunk rá? Jó. Akkor azt jelenti, hogy elvileg két hét múlva, ha majd találkozunk, is, persze akkor műsorokról beszélgethetünk, de röviden visszajelezhetnénk ezekre is. Rendben van? Jó? Két hét múlva online változatban. Rendben? Tehát reflektálunk erre. Ö, akar valaki ehhez még, meg mehetünk tovább. Én most a honlapról szeretném egy kicsit beszélni Lákos a többiek felé, és én is olva megnéztem, sem kiláttam még ezt az új készülődő honlapot. Aha. Akkor mindenki, aki látta ezzel kapcsolatosan, egy kicsit kommentálja, azért is, mert azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatosan nekünk ahhoz, hogy ez a honlap elkészülően van feladatunk, ennyi információval kell ellátnunk a készítőket, és segítenünk orientálni, hogy mi az, ami erősödjön, és mi az, ami nem. Ezzel kapcsolatosan muszáj ebben az értelemben ilyen változatban is beszélni róla. Annyit biztosan mondom, hogy a legelején is, hogy ez nagyon műsor központú honlappá változott az előző képest, aminek az előnyeit és tulajdonképpen a következményt is érdemes átbeszélni. Betty, mit szólsz Ora A honlapról? Ö, nekem nagyon tetszik a honlap, az új honlap, szerintem vizuálisan tök modern, meg nagyon struktúrált, uh -huh. könnyen kezelhető, vagy átlátható úgy, olyan, mintha mint, nem tudom, a rádióiknek van, azt hiszem ilyen szerű maga a honlapja, meg uákos segíts már a mandelfemnek is talán. Vagy... Na, minden nem tudom. El tudod, ez, el tudod mondani, bette, hogy mi látható a, kép, a honlapon? Mert ugye, aki nem lát. Tudom, meg. osszuk meg a képernyőt, és akkor nem. Hogyha Ákosnak odaadjuk az irányítást, akkor be tud lépni a honlapra, és akkor ott láthatja mindenki. Szerintem az a legegyszerűbb. Uh -huh. Meg tudjuk csinálni, Ákos? Megpróbál, hát, megpróbálod. Én magam nem tudom, meg kicsit korainak is érezném talán még ja, most. Mert... Ja mindent. Egyébként nem tudom megosztani, tehát én béna vagyok ilyenekben. Igen, alapvetően, amit a Petty mond, hogy tehát vannak különböző online rádióknak a felületét néztük meg, és nekem mondjuk egy ilyen amerikai online rádiónak nagyon tetszett a felülete, és egy ilyen sablon alapján töltögetünk fel, vagy én költögetek fel rá mindenféle szövegeket, képeket, anyagokat. Ez tény, hogy elég modern, tehát kicsit én meg is ijedtem, hogy ez mondjuk ami konzervatív, felfogású, vagy vizuál világunkhoz hogyan illeszkedik, ugye meg is lepődtem, hogy több olyan ember, aki véletlenül rá, rá mint mondjuk a Berti, azt mondta, hogy ez szép. Tehát, hogy ez tök jó, és el lehet rajta igazodni. Úgyhogy ez kicsit így meg is tepet. Igen, valóban egy nagyon erőteljesen arra koncentrál, hogy mi szó éppen, hogy utánkövethető legyen, hogy milyen műsorok vannak, hogy mikor mi hangzik el. Tehát ez, ez egy ilyen nagyon erős része. Van ugyanakkor benne egy olyan rész is, ahol a közösségről, arról a... Ami például jelenleg a fő iránycsapása, vagy az első információ, ami megjelenik a mi weboldalunkon, az... Most betidehet, is csapja. Igen. Az az, az, az az, hogy ott tulajdonképpen cikkek vannak rólunk, vagy olyan történetek. Most például pont az aulának azt hiszem nincs képe, de hát itt megjelennek képek. Ugye nagyon erősen ilyen vizuális jellegű uh -huh. műsorkészítőkről, mindenféle információk, hogy vannak összekapcsolva összekötven műsorokkal. Hát el lehet bontani különböző témák szerint. Hát igen, ezeket még így nem vittem föl. Tehát, hogy ott azért van egy ilyen fekete képernyő, mert egyszerűen még nem találtam hozzá képet. Most már nagyon sok műsorhoz azért itt találtam, kiírja, hogy éppen mi szól. Uh -huh. Jó, most egy, egy, egy nagyon erősen vizuális jellegű weboldalról van szó, amelyben azért nagyon jól lehet integrálni. Az is szempont volt, hogy mondjuk a szerkesztői felület az megfelelő... Legyen, tehát hamar el lehet, sem sajátítani bárkinek. Mm -hmm. Köszönöm. De szépen. Betty, ha ha a másra mennél, tehát a műsorkészítőkre, akkor jobban lehet prezentálni azt, hogy hogyan működik a dolog. Más a példa mert sok más is benne van, ami a másra végig van, majdnem végig van csinálva. Menjünk csak végig, és ott lehet látni. Műsorkészítő. Műsor Műsorkészítő, így? Műsor így van. Ha? És akkor jó. Mi, menjünk lejjebb. Oké, okay, és akkor a másod? Igen, ott jobb oldalt az a kis kék kocka, arra rá kell kattintani. Így is jó. És akkor menjünk lejjebb. És itt lehet látni két műsor, amiben szerepe van. És akkor erre rá is lehet menni akarunk. Itt van az ő bemutatása. És elvileg itt is hozzá lehet kapcsolni. Jó, uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Mikor? Melyik nap mikor van? Igen, ott a dátum és egyebek, így van. Nyilván ilyen finom hangulásokat kell csinálni, hogy belelóg ez, ez a létkulturális uh -huh. magazin és akkor lóg a szövegbe. Uh -huh. És ott van egy olvas tovább. Az olvas tovább is, azt hiszem, a létkulturális alap alatt, azt hiszem, de azt hiszem, annak is van szerepe. Igen. És akkor itt van még egy csomó. Uh -huh. Igye lehet be, be lehet ágyozni a podcastokat, és mondjuk az nagyon jó benne, hogy itt a felső, jobb felső sorokban évő kereső mezőben bármilyen olyan kifejezést beütök, akkor lebristázak. Uh -huh. Beütöm, hogy bicegszerenc, akkor kiéri a pont ezt a podcastot. Uh -huh. De hogy ezek alapján így bármely szóra rá lehet itt keresni, és akkor kiad mindenféle uh -huh. kapcsolódó tartalmat. Uh -huh. Uh -huh. Ez De, el, el, eléggé klasszikus. Szerint szerint csak... uh -huh. szerintem ez is csak jó, hogy itt meg egyben mutatja, hogy hétfőn melyik sorok. Ú, ez tök jó, az nem tök a struktúrát. Uh -huh. Ott a, a kedd. Hát én itt elvesztettetek engem. Jó. Ez nem baj, ez, ez jó, látja mindenki, semmi baj nincs ezzel. Itt egy van tulajdonképpen, nem egy több is van, ez, ezért messze még csak egy ilyen készülő állapot, összesen még csak négy legördülő menüvel, és itt azért még egy csomó dolog tartozik hozzá. Akkor például, mit tervezel még ugye a legördülők mellé, mert négy darab van, ugye? Elvileg arra beszéltünk, hogy kellene egy közös platform is, például az összes műsor találkozhat egymással. Nem kell? Oda tenni, az már egy pillanat lesz, de hmm. hát, hogy igen, ezek így nem jók. Most a műsorkészítőink vannak, de valószínűleg mellé, akkor még a műsorokat. Ha ezeket így mint feltöltöttem, akkor oda csak ez tényleg egy perc fog a rakni a felső menüt. Sok-sok hát ilyen van benne, ami hát ilyen módon fél kész. Talán nem pont így lesz, hogy műsorkészítőink rólunk, podcastjaink, a domározás, nem azért még oda legalább két-három menüpont kerülni fog. Uh -huh. Értem. Jó. most látszik ez a harmadik szektor, például ez az a felület, ahová cikkek rólunk, vagy a közösségi életünkről bármikkel kerülhet, és látod, ez, ez volt ez a top ten, amin arra gondoltam, hogy oda például az ajánlók, hogy mi, mit ajánlunk erre a hétre, oda bekerülhetnének, tehát ezek olyan módon fognak majd, uh -huh. ez, ez volt, hogy látod, hogy pont beszéltünk, és akkor így kerestük ezt a felületet, itt látható, hogy nyilván ez a topten, meg minden ez valami webshop kiegészítője volt ennek a saját uh -huh. Jó. Uh -huh. Most akkor ez tájékoztatás is volt mindenki felé, de ugye azt is lehet mondani, hogy ezzel lesz összefüggésben, hadd kérdezem Ákos, ha elkészülne egy egy podcast, amire készítenénk egy űrlapot, ezt hogyan tudnád használni? Mert ugye alapvetően az az ami alapvető feladat, kérdésünk, ugye, hogy a különböző módon megjelenő Ö, ismétlődő műsorok, ami arról szól, hogy nem csak a, a valós időben, hanem később is lehessen hallgatni, hogy az hogyan találkozhatna tulajdonképpen a honlapon? Uh -huh. Hát az űrlap maga ebben az esetben a szerkesztői felület. Uh -huh. Tehát amikor te felviszed a hanganyagot, vagy a műsorról írsz, akkor azok a, az űrlapban megfogalmazott kategóriák szerepeljenek. Uh -huh. Tehát ez így jelenik, meg így kapcsolódik össze. Uh -huh. Értem. Értem. Köszönöm szépen. Csak az, ez, ez muszáj? Akkor azt hát, is. Amikor, igen. Amikor hogy... például úgy döntöttünk, hogy az Ankor kezdjük el használni, akkor ott nem is adatot meg ez a szabadság számunkra, hogy mi beprogramozzuk ezt vagy azt. Nyilván elég jól lekövethető adatokat kér le, de az nem lehet hozzátenni sokat. Itt azért van egyfajta flexibilitás, hogy a szerkesztői felületbe ezt vagy azt még behelyezzük sem százszázalékos ez a szabadság, de például az ankornál amikor mi feltöltünk, és az a terv, hogy a jövőben is ezt használjuk, hát ott sok minden, ott lesznek azért, hogy vannak korlátok. Ugyanakkor én úgy érzem, hogy a legfontosabb információkat ott meg lehet jeleníteni. Uh -huh. Uh -huh. Akkor ahhoz, hogy ezt tulajdonképpen láthatóvé tegyük egymás számára, hogy ezt hogyan kell csinálni. Ugye kellene egy-két egy megint csak kísérleti vonal, ugye? Az arról szól, hogy ki kéne tölteni pár embernek az űrlapot, mondom én, és ennek a címén ezt a honlapra már is lehetne rátenni. Hogy tulajdonképpen hogyan működik ilyen szempontból az űrlap ezzel a honlappal összekapcsolva, hogy az lenne arra lenne szükség. Jól mondom? Hát azt hiszem, hogy nem, azt hiszem, hogy félreérted a Nem baj, akkor javíts ki. Igen. É, vagy, vagy én értem félre, tehát hogy, hogy maga az űrlap, tehát hogy úgy gondolod, hogy elküldeni a fájt valaki valahová, és mellékelne hozzá egy ilyen bört fájlban kitöltött űrlapot. Így van. Mert mm. Amit én mondok, hogy a szerkesztői felület, az gyakorlatilag hogy úgy lenne megcsinálva, hogy ez az űrlap az egyben a szerkesztői felület mm -hmm. is. És amikor az ember így feltölt anyagokat, akkor azon Kategóriák, azon szempontok alapján jelenik majd meg online ez, a, ez Ezt az anyag. Értem, de mondjuk egy két hónap múlva azt én akarom hallgatni, vagy meg akarom ismételni, akkor az hogy érhető el a honlapon? Mert akkor én felrakom, az egy dolog. Hát rögzül, tehát hogy ez tárolódik, csak ugye az van, hogy mi alapvetően nem belső tárhelyre, meg nem a saját szerverünkön akarnánk ezeket a hanganyagokat tárolni, hanem pontosan ezért akartuk kihelyezni, hogy legyen ez az ankor. Tehát az ankoron található meg maga a hanganyag fizikailag. Jó, csak azt példázni lehetne, Ákos, hogy például valaki fölkerül mondjuk a, a honlapra, és akkor onnan a honlapon rá kattint, és akkor eljut az ankorhoz, mert itt az a fő irány, hogyha abból a honlapból elindítva eljut ahhoz a hanganyaghoz, akkor teljesen rendben van. Tehát akkor teljesen rendben van. Így van? Persze, ez most is egyébként így van, ez akár a mi honlapunkon is úgy van elkészítve, a mostani jelenlegi is, hogy amikor ott te a saját podcast kodra kattintasz rá, akkor ott előhoz az összeset. Uh -huh. Igen. Most még pontosítottak, és szerintem mindenki részt vett ebbe a beszélgetésbe. Van-e van gondolat, észrevétel? Szerintem Viktor akar beszélni. Mondjad Viktor! Igen. Én azt szeretném megkérdezni, hogy melyik címem van ez a holnap? most, mert a civilradiopontneton ugye még a régi van. Mert ugye én ezt korábbi szerkesztőbizottság nem említettem talán, hogy én ugye látókként mindenképpen tesztelném képernyő alassó programokkal ezt az oldalt, hogy mennyire akadálymentes. Általában nem szokott probléma lenni, ha a szabvány HTML kódokat használják, de akkor én szívesen megnézném és egyrészt kipróbálnám ezt az űrlapost is, meg akkor tudnék jelezni az illetékes kollégának, aki ennek a HTML kódját készíti, hogy mi az, amin esetleg érdemes lenne változtatni. Illetve én tudok az informatika a látássérültekért alapítványtól segédletet szerezni, amelyben az úgynevezett 5.0 HTML van benne, az akadálymentesítési szabvány benne van, mert ugye az a fontos, hogy ezt az oldalt mindenki tudja használni. Tehát én most egy vagyok itt közületek, de az a cél, hogy ezt mindenki tudja használni, és lehetőleg mindenféle pl platformon, tehát ne csak a éppen, hanem adott esetben okostelefonu is. Köszönöm a lehetőséget. Én elküldöm neked akkor, Viktor, hogy hogyan tudja ezt. Köszönöm, köszönöm. Ak akkor akár ma este én ennek meg is, tro is trokálja, hogy hát valamelyik este a héten rá érek, itt, vagyok, megnézem. Csak uh, vedd úgy, Viktor, hogy ez még csak egy próbaváltozat, ez még Bilangos. beszél. Hát azért kell most ke szólni, mert uh, az tisztességtelen dolog lenne, hogy átadjuk a honlapot, és utána állnék neki szólni, hogy gyerekek, ez nem jó. Uh, uh, ezt uh, mindig el szoktuk mondani, az akadálymentesítésnek ez egy pontos része, hogy mindig a tervezési fázisban uh, és az építési fázisban kell észrevételezni a problémát, mert túlalak sokkal nehezebb javítani. Ezt mi egyet is értünk ezzel, Viktor, és ezt így is tudja mindenki. Köszönöm szépen. Van-e még valaki nekhez? Azt én, azt én jól értem, hogy a, a, az űrlap, amit így emlegettünk eddig, az valójában nem valahova fölkerül, hanem az nekünk egy megegyezésünk szerinti lista, és ezekre a rovatokra kell reagálnunk, ezeket, kell, ezeket a lépéseket kell megtennünk, amit odaírtatok, ugye? Vagy amit ott megvegyezünk, hogy ezek a fontos kérdések. Tehát magyarán az űrlap az nem egy publikus valami, hanem az nekünk van. Ez Jó, belül van, igen. Igen, igen, így van, így van. Nem Ég... akarok nagyon előre szaladni, de, de azon van egy gondolkodás Ákos, meg hát bárki a között, hogy között, hogyha ott van a civil tavasz is, hogy mi az, ami ott van jobb helyen, tehát például a hosszabb szöveges dolgok lehet, hogy ott érdekesek hogy nem, nem akarom túl komplikálni a dolgot, de hogy azt is már eléve kaphatom, hogy van egy másik helyet, ahol kibomolhatnak más erősségei a nyelveinknek. Uh -huh. Igen, én a, a, például a mi, amiben múltkor megkerestetek, hogy a Zsolt Péter a, a, civil, a civil világ, ugye ez volt a címe, és akkor néztem, hogy ott született képpen 10 kiváló cikk, amelyhez hanganyag járul, képek, tehát gyönyörűen megvan szerkesztve, az a civil tavaszba sokkal jobban beleillik. Ez most is így van, hogy a mi weboldalon kevésbé tudja jól megjeleníteni, de a mostani azért jobban meg tudja, mint a, az a következő új, be tud integrálni ilyen hosszú cikkszerű szövegeket. Tehát a civil tavaszra oda nagyon jól lehet hosszabb lélegzetvételű, kifejtősebb, egy-egy témában elmélyülősebb cikkeket írni. Lehet, hogy ott kellene, hogy egy csomó, többször eszembe tudod, hogy egy csomó vitát is lehetne ott inspirálni. A, a, egyébként ilyen Grafomán Zsolt Péter, ha már őt emlegetted, ő egy csomó mindenre ilyen körnevére reagál, amelyek nagyon izgalmasak néha, és akkor arra volt, aki még plusz reagál, ami nem biztos, hogy a, tehát az első számú felületünkön a holnapon érdekes, de, de azért jó lenne, ha olvasható lenne másnak is, és lehet, hogy a civil világ erre alkalmas. Tehát vitákat, szakmai vitákat kérdésekben. Uh -huh. Én a civil tavat mindem el egyébként abba az irányba, hogy olyan anyagok szülessenek akár így a rádió műsorokhoz kapcsolódóan, amelyekre már médiumok tudnak majd hivatkozni. Tehát, hogy amikor majd a 24.hu valami nem tudom, az Iványék oltalom alapítványának a költségvetési megvágásával foglalkozik, akkor vissza tudjon utalni a Szabó Andrisnak azon kapocsos műsorára, ahol pont ez volt a téma, ezzel foglalkoztak, és ahhoz kell írni olyan rövidebb cikket, ami mondjuk az Andris elhelyezés, az a civil tavasz lenne nem a civil rádió .hu. uh -huh. De meg kellene találni, hogy azért szervesen érződjön, hogy ez a civil rádiónak a más jellegű de hozzátartozó saját médiuma, orgánuma. Uh -huh. Igen. Edith, Edith. Kettő dolgot szeretnék mondani. Egyrészt a Zsolt Péternek a, a listára kiküldött levelekre való reakcióit. Erre fölhívom a figyelmeteket, mert a Péter kifejezetten szerintem azért teszi ezeket a megjegyzéseket, hogyha valaki választja azt a témát, akkor egy új szemponttal hozzájáruljon. Tehát ennek ez a funkciója, ezt nem tudjuk eléggé megbecsülni, uh -huh. hogy a péteres ezt megteszi, és mindig pontos aspektusokat ad a műsorkészítőnek. A másik a civil tavaszhoz, ugye a, a, a, én nem tudom, hogy a Viktorral sikerült-e Ákos neked beszélni arról, hogy hanganyagot szövegé alakítani, hogy ez fontos lenne, hogy a civil, a civil tavasz miatt is, hogy a, az elhangzó anyagok, amik a civil rádióban elhangzanak, a némelyiket ugye, szövegé kéne, írót szövegé kéne alakítani, és úgy megjeleníteni a civil... Tavasz oldalai. Tehát, hogy ez fontos lenne, hogy, hogy a hangfájlokból írott szöveget tudjunk csinálni. E, Jól értem, akkor meg szólítva egy e, közvetett módon. E, ugye itt, amiről beszélsz, itt ilyen e, hanganyagot szövegi alakítani. Vannak ilyen próbálkozások, bár magyar nyelven még nem nagyon működnek ilyen programok, de ez mondjuk, ezekkel mondjuk az a baj, hogy ezek nem mindig pontosak. Tehát itt nyilván az lenne a legjobb akkor, hogyha lenne egy olyan ember, aki bizonyos anyagokból írná egy újságcikket, akár én, akár más, valaki nem. Viktor, közben csak nem, nem volt eléggé nyilvános még, de hogy közben a Közösségfezők Egyesületével is kapcsolatban elindult már egy válogatást, tehát már közelében vagyunk olyan anyagnak, ami jól írja le ezeket szerkesztik de uh -huh. nem itt adja ki, akkor se. Tehát ugye előbbre vagyunk egy fél lépésre. Jó, ezt köszönöm szépen fel, hogy mondtad, ez jó. Nem uh -huh. itt én mondtam, elkezdtem gyűjtögetni mindenféle olyan szoftvert, ami ezeket leírja. És uh, tényleg, ahogy ilyen vagyok, mert a Viktort elfelejtettem, pedig Edittel pont beszéltük, hogy Viktor, valószínűleg te Neked nagyobb tudásod, rálátásod lehet arra, hogy milyen olyan szoftverek léteznek magyar nyelven, amelyek a szöveget leírják, és én nem kerestelek, de most, amikor átküldöm a weboldalnak a, a linkjét, akkor egyben rá is kérdezek, jó Erre, hogy leírom pontosan, de erről lenne jó. Leírod és Jó, leírod és akkor én megválaszolom, amit, amit tudok, mert mondom, magyar nyelven még nem nagyon tudok ilyet, én egyedül a Google keresővel találkoztam magyar nyelven, ami Windows alatt, E, eredetően beírja, amit én bemondok a mikrofonba, vagy ugye átronon van olyan millentyűzet, amin van diktáló funkció, és úgy tudok, hogy SMS-t is megintet írni. De az, hogy hangfájából magyar alaki alakítson valamit, arról én így nem tudok konkrétan, hogy magyarul működne, de az nem jelenti azt, hogy nincs, és én ennek utána tudok akkor megnézni meg. Nézni, meg, én meg én van olyan ismeretségi köröm, tehát mi ugye láttesérültek, Nekünk ugye vannak olyan levelező listáink, amelynek a tagjai között ott vannak például az informatika látássérültekért alapítványnak a programozói, akik jobban benne vannak ebbe. Tehát tudunk konzultálni, hogy ők tudnak esetleg ebben segíteni, programot ajánlani. Uh -huh. Köszönöm szépen, Viktor. Nincs mi. Uh -huh. Edith. A, nekem pedig az a felajánlásom, hogy nyilván, hogyha ez meg tud valósulni, hogy a rádióban elhangzó műsorokat, szövegét tudjuk alakítani, írót szövegét tudjuk alakítani. Nyilván ott is kell egy kis utómunkálat, tehát kis szerkesztés. Uh, nyilván az lenne a legjobb, hogyha a műsor készítője csinálná ezt, de uh, szükség esetén én ebben szívesen uh -huh. vállalok feladatot. De ahhoz meg kell kapnom a leírt szöveget, mert arra nem tudok vállalkozni, hogy én leírom. Uh -huh. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ah, sok mindent végeztünk. Uh -huh. Sok mindent. Van-e új vonulata a beszélgetésünknek? Ugye, eredetileg abból indultunk ki, hogy a hallgatottság volt a vezérszó, és azt mondtuk, hogy ez nem feltétlenül mindig a legjobb megközelítés, csak az, hogy minél többen vegyenek részt, a hallgassák a misorainkat, az tényleg fontos cél, és nem csak a misorainkat, az egész civil rádiót. És ugye, ez a kettő egymást erősíti, tehát azt erősen gondolom, hogy hogy úgy találkozik a dolog, ha mi ő önmagunkban hallgatottább tesszük, azzal a civilátort is hallgatottabbá tesszük. Kettő pedig, ugye, az a fontos, hogy ezek találkoznak a, a honlapon, a különböző helyzetekben, hogy ez, ezek a műsorok egymáshoz közük van. De nem zárom le, mert folytatnám, de Feri jelentkezett, mondja Feri. Igen, csak úgy gondolom, amit. Ez én vagyok, ki a Te vagy egyedül visszhangos, de nem baj. Szóval, hogy úgy hogy hogy hogy érdemes lenne azokat az elemi lépéseket meggondolnunk, és mindenki a kapcsolat, vagy a legtöbben, vagy jó néhányan a kapcsolati körükből ezt végiggondolnák, amit, amit írtam nektek, hogy valamikor decemberben én ebbe egy, egy, egy jó pár napot beletettem, hogy a bogtokat, amit a Gyuri csinált, meg, a, meg az aplikációt szétküldeni olyan helyekre, ahol ezeknek fontos lenne, hogy jelen legyenek. Másrészt olyan ö, ilyen kis fotókat csinálni, ami segítene nagyon egyszerűen a, a hallgatónak, hogy hogy tudja ő, ö, hogy tud bekapcsolni bennünket. Persze ez abszurdumnak tűnik, mert a képen hallgat bennünket, az már hallgat, de csak arról van szó, szóval, hogy, hogy hogy lehet, ha a rádióba elmondom, hogy hogy lehet az autórádióba fogni, annak van talán egy, egy ilyen informatív hatása. Szóval, hogy ez egyrészt azt jelenti, hogy hogy a két, az applikációval és a boxokkal kellene valamit csinálni, és több embernek kellene ezen egy picit gondolkodni és dolgozni. Másrészt, hogy egy-két olyan spotot csinálni, amelyik ezeket nagyon egyszerűen megzenésíti. Köszönöm két, szépen. Köszönöm szépen. Én amikor elkezdtem beszélni, itt az előbb arra törekedtem, hogy szép lassan lekerekítsük a beszélgetést, mert azt látom, hogy érdemi új elem nincs, és az, hogy messz sok mindent végeztünk. Tehát az tény, hogy hogy egyrészt beszéltünk arról, hogy előtte és, és utána mennyi minden típusú feladatunkon ennek lesz egy viszonylag tiszta lépéssora, és ebben kapcsolatosan kapunk segítséget legalább három embertől, t -t ilyen szempontból a Helgától, Betitől és a Bálintól, ugye erről is beszéltünk mindenképpen, és arról beszéltünk, hogy a honlapval kapcsolatosan hol tartunk ebben a pillanatban. A honlap lenne az a fajta hely, ahol tulajdonképpen találkoznak a műsorok egy platformon keresztül, és akkor kicsit átveheti a honlap azt a szerepet, amit most a Facebook néha betölt, pedig az, hogy a műsorok előkészítésénél is tájékoztatjuk a hallgatókat. Tehát bizonyos szempontból ez egy kicsikét jobb helyzetet teremtene. Beszéltünk a szereposztásról is, ami azt is jelenti, hogy a honlap, a, a Facebook, illetve hogy a, a Civil Tavasz ilyen szempontból milyen szerepeket tölthet be. És ez tulajdonképpen ebben az értelemben csak azon múlik, hogy mennyire tudunk most aktivizálni. Én azt biztosan gondolom, hogy nem kéne sietnünk. Tehát az például a honlapal kapcsolatosan fontos, ebben Ákos létszíves foglalkoztas bennünket, én erősen hiszem, hogy az űrlap akkor érdekes, hogyha valóban ezt be tudod forgatni, és mások számára, aki megmutatjuk, hogy érdemes csinálni, mert ennek az eredményeképpen jobban fogják látni majd az emberek az ő műsorát, vagy sokféle módon lehet ilyen szempontból eredményes. Van még egy ígérvény, még, pedig az, hogy a Betty, igen, adobás Betty csinál egy 10 perces kis, ugye, hogy is mondjam, remek művet, amiben a tájkoztat. Valamiről is fogsz te tájékoztatni, Betty? Aha. Hát szerintem arról, arról hogy az Ankorra hogyan kell feltölteni hanganyagot hova kell, kell beírni a címet, a tartalmat, tényleg Köszönöm. így gyakorlatban feltölteni, meg aztán azt mondjuk így Facebookon, hogyan lehet népszerűsíteni, vagy hogyan lehet ott feltölteni, és akkor hogyan lehet népszerűsíteni. Én erre gondoltam. Köszönöm szépen. És, és hogy megmutatom a képernyőn, klikkelgetve, meg ilyenek. Ki, ki? Ez így jó. Tökéletes, csak kényelmes voltam és úgy gondoltam, hogy mondd el te ne én mondja, mert ha már itt vagy, jelen vagy ebben az egész történetben. Köszönöm szépen Maradtam -e még ki valami a mai beszélgetésről? A, igen, Juli, tessék, hallgatom. Az jutott még eszemben, hogy, hogy lehet, hogy mutatják, hogy a fész, hogyha megcsináljuk a honlapot majd, hogy nem fog hogy oda is el kell jutni az embereknek. Tehát, hogy akkor esetleg lehetne azt, hogy a Facebookon bizonyos napszakonként, vagy valami egy bejegyzést, vagy, vagy akármit, amibe felhívjuk a figyelmet a honlapra. Igen, igen, ez, ez valószínű így is lesz, de erre Betty most válaszol. Erre válaszolsz, Betty? Persze, erre csak azt szerettem volna mondani, hogy eddig is, ugye, hogy van honlapunk, és igazából, hogyha kiteszünk a Facebookra egy posztot, akkor ugye oda beletesszük a, a mostani jelenlegi hollapnak a linkjét, az elérhetőségét, hogy ott hallgass online, vagy az archívumban ott hallhatod meg. Tehát az új holnapnál is ugyanez, hogyha egy műsort előre bepromózunk, akkor ugyanúgy a szövegbe bele lehet tenni a civil rádiónak a hollapját, és akkor két legyet csapásra uh -huh. ütünk. Nem kell külön. Uh -huh. Köszönöm hát szépen. Ez... Köszönöm. Mondjad, Júli. Hogy hogy, olyasít, hogy mit tudom én a megjelent egy időság vagy valamire a honlapon fölhívni a figyelmet, mert fogunk bizonyként dobni, hogy létezik a honlap is. Igen. Én, szerintem várjuk meg ezt a honlap elkészülése után egy külön hát, stratégiát, egy hát. külön, külön, külön, külön, hogy tetszik, koncentráltabban fogunk ennek a dolognak nekiesni, mert az a helyzet, hogy a honlap belép, akkor ez egy bizonyos szempontból a szerepeket tisztábbá teszi. Erre most én még nem sietnék. Várjuk meg a honlapot, és csiszoljuk a legjobbá, amennyire lehetséges. Ebben pedig mindenkinek a szerepére van szükség. Ebben hát kérjem a Ákos, akkor légy szíves, mindenképpen mozgass bennünket. Tehát ha van arra alkalom, hogy szükség, akkor csináljunk kis csoportot, csináljunk nagyobb nyilvánosságot. A köszönöm és örülöknek, hogy meg tudtuk osztani, legalább akik itt vannak, látták azt a készülő honlapot. Nem fantom készül, hanem, hanem egy létező dolog, csak nyilván a munka állapotában nem biztos, hogy akkor a nyilvánosságot ér. Ez olyan, mint amikor vízre bocsájtás előtt megmutatjuk a hajót. Majd, hogyha vízre száll, akkor ez egészen más állapot lesz, természetesen. Van-e még valami a, ezzel a beszélgetéssel kapcsolatosan? Ha nincs, akkor nagyon szépen köszönöm ezt a részét mindenképpen. Azt gondolom, hogy időnként, ha nem is gyakran, de időnként visszatérünk ilyen praktikus dolgokra. Én azt szeretném mondani, hogy mindenkinek a saját műsora népszerűsítése, a civil rádió népszerűsítését jelenti. Minden civil rádió népszerűsítése a saját műsorainkat erősíti. Oda-vissza. Ezt szeretném mondani. Ezért nagyon fontos, hogy lássuk el azokat a kellékekkel, amiket már egyébként a, Betit, a Helgától is kaptunk. Ez a hashtag című történet, amiről most egy percet sem beszéltünk, az például arra alkalmas, hogy időnként, ha más nem, a Facebookban gyűjtő szerepet el tud végezni, és keresési szempontokat. Ezt már mindenképpen javaslom, hogy ezt alkalmazzuk. Ezzel kapcsolatosan, ha lesz kérdés, akkor mindenképpen segítenek a lányok, mondjat Feri. Én már egyéni levelezésben már egészen részleteket is értek, én nehéz tejemmel is, de az a kérdés nem, hogy... Hogy? Mondjad! Jó. Te csak mondjad! Az a kérdésem, hogy a, ha a, a, a podcastban elkezdenék írni mindenhova kult szavakat, akkor az valahol segíteni a kereshetőséget? Vagy ki tud az abból a dobotból jönni? Tehát hogy lehet, a nem Facebookon a kulcsszavaknak szavaknak kereshetőségét Javítani. Ez a kérdés. Hogy megérje -e írni kulcs Ki tud rá válaszolni, laikus kérdésként azt mondom, hogy nyilván olyan szoftver kell is az olvassa. De, de, de Beti, jön. Ez az, amire a múltkor az offline szerkesztőségén is beszélgettünk, és mondta Helga is, vagy amúgy Gyuri, gyuri is, Pogen Gyuri is, hogy ehhez erre vannak szakemberek. Tehát, hogy így hiába írunk, mibe kulcs szavakat, ehhez kellenek olyan fizetett szakemberek, akik ezt a Google-ben, a Google AdWords-ben nekünk beállítják, hogy ugye keresési szempontból minél előrébb kerüljünk. Uh -huh. Tehát, hogy ez en enélkül, nem fog, enélkül nem fog menni amúgy valószínű. De mi egy közösségi rádió vagyunk, aki nem biztos, hogy ilyen profi szakembereket tud alkalmazni. Tudunk-e mi valamit tenni, ha nem akkor átlépti, de legalább, hogy minél minél jobban, amik megvannak, azok minél jobban használható. Szerintem Pogán Gyuri válaszol erre, Gyuri. Csak uh, a Kontroll Dénes. Lasz. Most uh -huh. lasz. Mondhatod. Igen. Uh, válaszolni nem fogok rá, csak a, a felének a kérdésére akarok visszatérni, hogy, hogy a, a, azok a s teggel megjelölt Kérdések azok vajon átmennek-e más weboldalnak a keresésébe, amiket a Facebookon ö, be tudsz jelölni. Nem mennek át, az a válasz, tehát nincs olyan univerzális estegelés, ami, amit egy helyen tudsz megcsinálni, és mindenhol máshol is érvényes. Köszönöm szépen, ez rendkívül fontos, amit mondtál. Tehát kettő pedig a Ferinek én is azt mondanám, hogy mi ugyan civil szervezet lennénk és társadalmi szervezet, de a Google ebben az értelemben ilyen módon nem tesz különbséget hallgató és néző között. Itt az erősorrendet valószínűleg azért kell majd szakember segítségét kérni ebben az értelemben, hogy ez, ezen kívül vagy ezen felül emelkedve, de Azt akartam csak mondani, hogy amúgy pont ilyen, ami nagyon hestegre specializálódott, kulcsszavas kereső oldal, fogalmazhatnék ki is, az, az Instagram. Tehát, hogy ott konkrétan az Instagramon hestegekkel ellátva alakulnak ki ezek a, hát nem tudom, hogy mondjam, csoportosulások. Hát ott is száz, hogyha ott elkezdenénk népszerűsíteni, promózni a műsorainkat, és most ugye magamhoz hű maradok, 117 perc hashtag 117 perc, ott az összes 117 perc hesteggel ellátott, poszt megjelenne. Vagy ugyanúgy, nyilván, hogyha valamihez odaírnánk, hogy nem tudom, gyerekvédelem most ez jutott eszembe, de hát nyilván abból meg lenne 15 millió találat, sőt, hülyeséget mondtam még jóval több, hiszen rengeteg mindenki tesz föl ilyen kulcsszót az, az Instagramra. Tehát csak azt akartam mondani, hogy igazából aminek, amilyen kulcszavas keresésben erős tudna nagyon-nagyon lenni jelen esetben, ugye az az az az Instagram és ott a, a, a használata, tehát az egy külön téma. Ez, ez igaz, Betty. De azt is tett hozzá akkor, hogy az Instagramos hashtag keresés, az meg csak az Instagramon belül érvényes. Jó, mondjuk kezik van, ez még, jogos. Ez még az a dolog, hogy amit egy bizonyos oldalon elkezdesz és felraksz esteggel Csinálsz egy saját elnevezésű hashtaget, mert szeretnéd látni, hogy ez hogy uh -huh. működik. Én, Rúzsaviktor, hashtag, uh -huh. vagy hashtag Én, Viktor, az csak azon az oldalon kezd el dolgozni, amelyiken megcsinálod. Az Instagramon ez kiterjedtebb, természetesen, de az is csak azon az egy dolgon belül. Tehát ilyen módon a a hashtages keresés az nem univerzál. Köszönöm szépen, Gyuri, és ez azt is jelenti tulajdonképpen, hogy könnyen nem fogjuk tudni elintézni a továbbra is a nyilvánosságainkat, de az biztosan gondolom, mindegyiknél a maga szolgáltatóját értelmezni kell, és fontos, hogyha azt mondja Betty, hogy az Instagram erre rugalmasabb és fogékonyabb, akkor ezt ott kell használni, de akkor erre külön vissza kellene térnünk, hogy mely típusú kereső rendszereket hogyan tudunk magujavára használni. Egyetértünk ezzel, ugye? Tehát akkor külön kell értelmezni, nincs választásunk. És, és ezt én most hozzáfettem, ez a nem biztos, nem, nem. Én csak azt mondtam, hogy a hashtag, úgy, mint kulcszavas keresés, amire mi mondunk, vagy téma megjelenés az Instagramon, egy nagyon-nagyon jó eszköz, mert ő az Instagramon erre építették ezt az egészet, tehát, hogy mm. erre alapszik. A Facebook egy más tiszta. És amit most Helga von mondott, a felszólt Helga, és körbe ezt az e-mailt, az meg végül is, úgymond nem egy új keletű dolog, csak hogy a hashtag, hashtag inkább az Instagramra volt jellemző, mint a Facebookra, de úgy látszik, hogy nemrég elindult maga ez a, az a hashtag láz, vagy kulcavas keresés a Facebookon, és csak nincs úgy a köztudatban igazából. Köszönöm. Köszönöm szépen, Bálint! Mm. Igen, én csak annyit szeretem, hogy ha Instagramban gondolkodunk, szerintem még azt érdemes hozzátenni, hogy azért ez egy kép fókuszú oldal. Szóval, hogy ugye a civil rádiónak is van Instagram oldala, ha, ha jól ezt, a Sereben cég kezelték, meghozták létre. Szóval, hogy ez már létezik, de, de hogy szerintem arra érdemes, hogy ez egy képfókuszú oldal, és hogy mi nem biztos, hogy ha most rállunk az Instagramra, és ott kezdjük el használni a hashtageket, hogy nekünk, mint rádió, az lenne a legjobbat, meg nem biztos, hogy annyi új, meg izgalmas képtartalmunk lenne, amit ott meg tudnánk ott osztani, de nem tudom, csak egyszer. Én ezzel egyet értek, amit Bárint mond, az Na, így van, ez, Ezért mondom, hogy a szolgáltatokat külön önmagában kell értelmezni, és hogy ki melyik mire alkalmas. Tehát ilyen módon a, a Instagram az egy viszonylag egyszerűbb, azért nem képre fókuszoló rendszer. Ugye a legszövegesebb talán tulajdonképpen a Facebook ehhez képest. A többi ehhez képest mindegyike kicsit felületesebb és felszínesebb a szöveghez képest. Így van. Na, van-e még valami? Egy picit, akkor hadd mondjak... Hogy... Edith szeretne, Edit, és utána, bocsánat, nem baj, utána visszaadom neked, jó? Ahol a, ahol a Helga néni, jó? Várj egy picit, jó? Jó, Edith jön, jó? Tessék. A, ugye az erőforrásaink, kapacitásaink végesek. A, és mivel nem Amerikában vagyunk, ahol az Instagramot ugye rengetegen használják, azt tudja, tudjuk, én úgy tudom, hogy Magyarországon azért azt még nem olyan nagyon sokan. Ezért azt mondom, hogy a, a, úgy sem, tehát úgy sem tudjuk megcsinálni, hogy mindenre koncentrálunk. Tehát hogy nyilván akkor a Facebookra kellene elsősorban, hogy ott abból hozzuk ki azt, amit tudunk, ami sokkal uh, több lehetne, mint amennyit most megteszünk. Tehát uh, lehet Instagramban is gondolkodni, ha van erre kapacitásunk. Én úgy látom, hogy még a Facebookra sem elegendő. A másik, amit szeretnék mondani, mielőtt elbúcsúznák, hogy még nem, nem búcsúzunk, hogy megegyeztünk-e abban, hogy a következő alkalommal milyen műsorokkal foglalkozik. Ezt mindjárt el fogom mondani, csak a Helgának még hagy mondja el az ő álláspontját, mert a fázolt Helga szeretne mondani valamit. Mondjad Helga! Én annyit szerettem volna mondani, hogy a Facebook az... Ezt én csinálom, ezt a Nem baj, csak nyugodtan mondjad. <síns> Szeretjük a vízhangot. Nem <síns> csinálom. <síns> <síns> <síns> <síns> hogy a Facebook igazából most újra elkezdte a hasteget alkalmazni, például a Színház és Filmővészeti Egyetem valamennyi anyagát, tehát akár a HVG-n, akár a Noir által megosztva, akár az Eszef által megosztva. most úgy gyűjti össze ezt az egy kritikus témát, hogy oda kezdő egy hashtag eszef hmm. Vagy például az Unicef is betű, tehát az Unicef is így dolgozik, hogy ezeket a gyűjtő elkészíti, a Covid is elkészíti, tehát hogyha Magára, a hashtagre egy picit jobban talán elkezdjük felhívni a figyelmet, hogy még több információ, még több műsor, még több gondolat, hashtag civil jó, akkor ez, ez talán ezt tudja helyettesíteni. Én, is, én magam is azt gondolom egyébként, hogy az Instagram az egy más korosztály. És más, más fórum, egészen más fórum. Más, teljesen más fórum, igenis egy picit más korosztályt is szólít meg, ami, ami persze nagyon jó lenne elérni csak én is az állásponton vagyok, hogy uh, huha, ha akkor, akkor még három hét külszi szükszembe Tudom, csak igen, félreértetetek, én csak elmondtam a hashtag-et összehasonlítva, hogy azt hol használjuk, Én nem azt mondtam, Isten őrészt, hogy elkezdjünk még Instagramot is használni, mert nincs az, az Isten, hogy még azt is megtanuljuk, meg azt szerintem sokkal durvább képi anyagot előállítani, meg tényleg nem a, tehát nem a civil rádió korosztályának való. Csak szeret, én csak azért hoztam be ezt, hogy érzékeltetve, hogy ott a hashtag kultszavas keresés Instagram. Tehát a Facebook az egy másfajta működési elve munkari. Ennyi volt az egész, amit szerettem volna mondani, tényleg. Én meg köszönöm Én szépen nem. az ismeretbővítő megközelítésedet, és az ismeretbővítés volt, és nem pedig egy fázi feladat mindenki számára, ugye? Ezt így mondhatjuk. Igen. Akkor azt szeretném mondani, hogy szép lassan lezárnám azzal, hogy két hét múlva újra onlineozunk. Arról beszéltünk, hogy két hét múlva ezért, múlt héten beszéltünk is már nagyjából azokról a szempontokról, hogy hogyan hallgatunk műsorokat, és ebben az értelemben olvashatta, aki olvasta tulajdonképpen az emlékeztetőt, így három műsort szeretnék ebből megint fölkérni. Egyrészt Rúzsa Viktort szeretném felkérni arra, hogy válaszol egy vagy két vagy három műsor, vagy legalábbis ajánljon egyet, és aztán majd a, Gyuri, a Gyuri, Gyurit meg megkérjük ebből válaszon. Egy filagóriát szeretnék. Nem, majd azt küld el, légy szíves, nekem, vagy a Gyurinak egyből, úgyis lehetséges. Aztán, aztán lesz a gorangáról, fogunk beszélni. És van egy harmadik elem, pedig azt Péter Ferinek van egy ő számára vitatandó interjú, vagy ilyen interjú részlet, valami így emlékszem, erről beszéltünk. A feritől is kérem ezt az anyagot, és akkor a az is eljuttatjuk, és az egységesen föltesszük. Két hét múlva tehát megint csak műsorokról fogunk beszélgetni, de azzal a megjegyzéssel, hogy természetesen reflektálunk mindarra, amit az Ákos is például készít. Ugye az a helyzet, hogy mindenkinek a munkáját, amit elvégez, azt mindenképpen jelezzük vissza, hogy érezzük és érzékeljük egymást, hogy a munkáink mindenkinek a munkájára számítunk. Tehát köszönöm szépen, arra reagálni szeretnék, és ez a továbblépést jelenti, de két hét múlva műsorokról beszélgetünk. Jó, ez így van? Van-e valakinek észrevételre kérdése, óhaja, sóhaja? Én fájdalmasan éltem meg, hogy nem láttam a saját képemet, de majd megjavítom a kamerát. De ezzel együtt köszönöm szépen mindenkinek, nagyon jó beszélgetés volt. Elég szépen voltunk most is. És akkor mindenkinek szép estét kívánok a későbbiekben, és aztán találkozunk. Egyrészt hétfő mindenképpen a, akkor offline, és két hét múlva meg találkozunk megint élő beszélgetésben itt az online. Köszönöm szépen még egyszer, jó? Jó, szévaszok, sziasztok! Sziasztok!